Så er den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box. Så gik ikke længere, for det danske landshold, en semifinaleplads og altså blandt de sidste fire nationer, var stationen, da man onsdag aften tabte til England med 2-1, efter den her forlængede spilletid. Mit navn det er Sandro Spasuevic, og det her det er EM-bold, som er og har været Bold.dk's daglige EM-podcast. I dagens udsendelse, der vil vi gå igennem kampen fra onsdag og nørde detaljerne i den her kamp i første halvleg, mens vi i anden halvleg, vil dykke ned i de danske spillers præstationer og prøver at analysere dem. Faste lyttere af programmet lige vil vide, at jeg ikke er alene i det her studie og en af mine to gæster, det er dig, Andreas Granskov. Velkommen til. Ja, tak. Er det det bedste danske resultat, vi har set i tiden uh, 1992? Også hvis vi kigger... Det er det bedste danske resultat, men hvis vi kigger på, om holdet det har pigtet nu her, hvordan tror du så, at det ser ud i, i fremtiden for det her hold? Først og fremmest, så synes jeg, det ser lyst ud. Øh, grundet Kasper Hjulmand, øh, han har fået samlet lidt stemningen omkring landsholdet, som jeg synes, har været lidt væk øh, de senere år. Hvis man tager udgangspunkt i, om det er det bedste resultat, så resultatmæssigt ja. Men en af de ting, der står klart i min hukommelse, det var gang med med Laudrup brødrene og Martin Jørgensen i øh, Brasilienkampen. 98? Yes. Øh, Hvorfor fordi... står den klart for dig? Jeg synes, det var meget, fordi at de bydde dem op til dans. Æh, brasilianerne, lidt ligesom vi så, Danmark egentlig gjorde med England i går. Og, og det gør en stolt, æh, når man kommer fra sådan en lille nation, som, som vi er. Æh, og se det sammenhold og, og se den fight, de giver for hinanden. Men i forhold til, at øh, vi har tre spillere i går, som er 32 år eller ældre. Det er Simon Kjær, Daniel Wass, som kommer ind, og Michael. Der er en masse andre spillere, som, som har en, en god fodboldalder. Så rent resultatmæssigt, så Altså, det er svært at overgå en semifinalplads til en EM, men i forhold til at skulle pike, så er der vel meget mere topniveau på det her hold. Jeg vil sige, at, at det er en rigtig, rigtig, rigtig god gruppe spillere, vi har lige nu. Øh, men, men de tre spillere, du så også nævner, det er tre spillere, der har spillet rigtig meget. Øh, jeg vil især fremhæve Simon Kjær og Kasper Smeichel, som måske står allermest klart øh, i lyset efter, efter alt det, der er sket i forhold til at samle holdet, forhånd til at samle os omholdet, og øh, den måde, de har håndteret det på. Øh, og dem kan du ikke erstatte lige sådan, øh, men, men de vil jo sandsynligvis stadig være en del af, af VM, øh, som kommer. Øh, på den måde, så synes jeg, at, at der har vi noget at se frem til. Efterfølgende, det, det er jo lidt, hvad kommer der hele tiden? Og, og det bliver jo Kasper Hjulmanns opgave, øh, at blive ved med at at kunne køre på det momentum, som, som holdet har, og den stemning, der er i landet omkring den. Lad os prøve at se, når vi senere dykker ned i kampen. Det kan være, at vi tager fat på nogle af de her emner. I hvert fald velkommen til. Mange tak. Min anden gæst, det er dig, Benegal, tidligere målmand for FCK, Esbjerg, Brøndby, fra Madama og flere andre klubber, og træner for Avarta nu her. Velkommen til. Tak skal du have. England mod Italien på finalen, eller i finalen på, på søndag. Italien har været mine favoritter. Det er det land, jeg holder med, udover Italien. Det ved lytterne også godt. Hvem er favorit? Jeg synes, det er en svært Jeg synes, at Italien har været et af de bedst spillende hold. Øhm, England har selvfølgelig en fordel ved at være på hjemmebane. Så øhm, jeg synes, den er meget 50-50, men jeg synes, at den måde Italien de ligesom kom videre på mod Spanien, selvom den gik ud i straffe, at de er dygtige på deres omstillinger. Men man så også mod, øhm, mod hvad hedder det, Belgien, at de, de kan også styre spillet i store perioder, så øhm, der venter England en, en rigtig svær opgave på hjemmebane, og de skal have, de skal have publikum med sig. Jamen, det, de spiller jo nemlig på hjemmebane. Kan det, kan det måske være den faktor, der gør, at England til sidst løber med det? Altså, at det simpelthen er hjemmebanefordelen der, der vægter højt? Ja, det kan det godt være. Det kan også være en hemsko, fordi man så jo også i kampen i går mod, uh, mod Danmark, at uh, hvis ikke at det lige kører for dem, så begynder de også at vende sig mod dem. Og så bliver der stille, og der bliver budet lidt og, og andre ting. Så, øhm, så det kan være en kæmpe fordel, hvis de får momentum, og de bliver båret frem. Det kan også, øh, det kan også øh, blive svært. Lad os prøve, den dykker vi jo selvfølgelig ned i, og så kan vi jo prøve at se, hvilken faktor, som, som I synes, vi bliver havde. I hvert fald velkommen til, Benny. Tak skal du have. Og lad os så hoppe ud i første her lege. Inden vi øh, starter på selve nedtakten af kampen, så, øh, så er der altid det her introspørgsmål, som er dagens detalje. Det kan være alt fra et øh, sjovt aspekt, fedt mål, lækker dribling, eller et eller andet, der er sket i, øh, i, det må så være onsdagen, der er gået i går, og Grænskov. Skal vi starte med dig? Hvad har du som, øh, som dagens detalje? Så jeg synes for mig, det, det er jo helt klart frisbaksmålet. Det er en sindssyg detalje. Alle, der har prøvet at lave det spark, ved også godt, at der skal mange timers øvelse til. Jeg kan personligt ikke finde ud af det. Når du siger det, så tænker du på, at det er sådan et knuckleball, når man, når Lige man får præcis. Lige præcis. Og den måde, han gør det på, man kan bare se, at det er noget, han har trænet. Det er noget, han har gjort, før han står. Altså, han bliver lykkelig, selvfølgelig. Men det er jo ikke overraskende for ham. Han tror på den. Og det, det er bare en sindssygt flot detalje. Ser du, hvad, hvad muren gør? Eller hvad den danske... De danskere, der står i muren, ser du den lille detalje? Lige præcis, de går ind og så forlænger den engelske mur, sådan så ja. at. De stiller, sig først, de stiller sig først væk fra muren. Ja. Så der faktisk er et hul. Yes. Og så i det der skal sparkes, så trækker de der, jeg ved ikke om de står tre eller fire, de trækker så et skridt til højre. Ja. Så de egentlig som du selv siger forlænger, forlænger muren for Pickford. Noget andet er også i i til sparket. Jeg synes tit, at man kan se freesbaksmål som går ind over muren, så det tit der kan det være heldigt at den lige rammer over ham der ikke hopper igennem eller et eller andet. Den måde, de lægger en mand bag på for os at har fuldt igennem, har jo ændret sig. Det, man kan se, at flere hold gør det nu. Jeg synes, det er lidt omsåndst, fordi der er ikke nogen, der kan sparke derudfra og under muren og ind i mål. Det, det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor gør. tror du, at, at, at altså, vi ser jo stort set, at alle hold bliver en trend? Det er en trend, at man sig. Og jeg ved det godt, men, men hvem har du set spark under muren? Det er tre spillere måske, og en af dem var Ronaldinho og måske Messi. Og det er bare sådan, ja, det, det, det er fint, de gør det. Så fik ham Calvin Phillips, han fik jo et, et godt udsyn til, til målet. Men når man så ser den måde, de hopper igennem på, den er stadig en halv til en meter over muren. Og det viser bare den teknik, han bruger. Altså, hvor effektivt det er. Og man har også set det fra Christian Ronaldo førhen, eller nogle af de andre i gamle dage. Og det er, bare, det er virkelig svært for keeperen. Men det er jo en sindssygt lækker detalje, vi, altså, får, vi får fuldstændig vanvittig. Altså, jeg synes ikke engang, man behøver at skulle snakke om målemanden, fordi netop som du siger, han ser den sent, øh, og den sidder bare så flot, og den drejer den rigtig vej. Alt, ah. alt er rigtigt ved det. Og han er i forvejen en, en lidt tricky keeper, men det kan vi jo så vende den her over <laughs> og gøre i forhold til, hvis vi bare lige kigger på, på Grænskovs detalje her med, med, med frisbakket, Er der overhovedet noget, man kan klandre? John Pickford for i målet. Nej, det er der ikke, fordi man kan se også tit, at når bolden ligger der, så vil man tit måske tage et halvskridt eller et helt skridt den vej over, for, fordi man ved, den kommer over muren. Og så har vi jo set, at der er jo rigtig mange spillere, der også har begyndt at sparke hårdt i, i keeperens side. Ikke? Og så jeg synes faktisk, at det er imponerende, at, at Pickford overhovedet får fingrene på den. Fordi den, som Granskov siger, den er hårdt sparket. Den sidder rigtig fint, og den, den brækker meget i luften. Så kredit til ham, at han overhovedet kommer ud til den og ser den. Men øh, det er et fantastisk mål. ikke. der er ikke det er, er, er bare er et smark. godt spark. Ja, Jamen, den, den giver vi til, til Granskov, eller til, den kan vi også godt give til dig, <laughs> ja, ja, men, men jeg tager, det, det, jeg tager gær. den gerne. Granskov eller Damskov, det er same, same. Ja. Hvad har du, Benny, som, som dagens Ja, men det har jo været Altså, det, det er jo en, en fantastisk detalje, den der, øh, og den er jo nærliggende at tage. Jeg synes også, at, øh, at AC, Andreas Christensen, den han redder, øh, den lange aflevering, der går på tværs, hvor han egentlig får kastet sig ud, lidt ligesom Ken Nielsen gjorde i 1992, mm. øh, og ved, at øh, hvis jeg får fingrene på, der, fødderne på, tærerne på den der, så, øh, så er jeg færdig for i dag, fordi han var allerede øh, godt brugt og, og, og presset, og alligevel at ofre sig, sådan der, og øhm, forrede en, en, en bold. Selvom det er en sværglevænge, der kunne have sket meget, at Michael kunne have reddet den inden også, sådan ting. men den offervilje der var, synes jeg, er, er en, en detalje at være også. Øhm, ja, den kendetegner som, måske meget godt, øh, ja, indtegner meget godt øh, hele slutrunden, at, øh, at men det sidste, han absolut ja, havde ja, i sig, det giver han for at, at stoppe et angreb. Ja. Men, men så det jo hele vejen igennem, hvor meget de havde offret sig, spillerne. Selv Simon Kjær står til sidst der kan dårlig nok trække vejret. Og hver gang han havde et, et halvt sekund, så var det begge arme på knæk, og så skulle han hive luft ind. Så, så det viser, at de har offret sig hele vejen igennem. Ikke? Og jeg synes bare, at den detalje fra, fra Andreas Christensen, at han ofrer sig, og udmærket godt ved, at jeg er færdig. Når jeg har gjort det her, så skal jeg bæres ud, ikke? Det, det synes jeg er jeg på højeste niveau. Og det er jo lidt det, nu, nu, nu du træner jo. Det er jo lidt det, man siger til spillerne, at de skal ofre alt, hvad de har, og så ja, kan man, de lade, lade sig skifte ud jo. Og ja, det er jo... præcis. Og, og, og man kan så sige, at Kasper Hjulman har jo ikke været bange for at skifte ud og, og, og sætte nye ind. Og man har jo både en, øh, en, en, en Sanka, men også en... Øh, Joachim, Andersen, Joachim Andersen. som så har kommet ind de sidste par kampe, som, som, som spiller på, på et rigtig højt niveau. Og, og det viser jo den gruppe, synes jeg, det er, at... Øh, for det første han har han ikke været bange for at bruge dem. Det skal man jo selvfølgelig ikke være, når man udtager dem til et EM. Men, men, men han har gjort det, øh, hvor man kan se, at England er jo rigtig lang tid om at skifte ud i går. Øh, og, og hvorfor er de det? Øh, ja, det er der, synes jeg, der synes jeg, at Juleman har stor tillid til, til, til spillerne, og derfor kan de jo tillade sig at ofre sig og gøre de ting og, og være klar i, i, i, i om, om Både når de er trætte, men også når de, de skal ofre sig. Ikke? Lad os da bare prøve at dykke ned i, i den her kamp her. Altså kampen, der blev spillet onsdag aften kl. 21 på Wimbledon. Gary Southgate, han havde valgt at stille med... der været, Vi snakkede om det den anden dag, Granskov, om han ville komme med en treback eller en 4 -kæde. Og han vælger altså i går at gå med en, med en 4 -kæde. Hvorfor tror du, han, han gjorde det? Jeg tror, det er, fordi de ville i det. Altså de, den måde, man så, de forsvaret på, og det var også en af de ting, man, man kunne fremhæve fra Englands hold, det var jo øh, Kyle Walker. Og jeg har selv prøvet at spille med, med et, et forsvar, altså, eller modforsvar, hvor man kan sige, at det, det er bare rigtig svært, hvis du allerede ved, på, at hvis de står højt, og de kan gå i dueller, men du også ved, at hvis der kommer en lang bold, så er der bare en til at løbe den op. Og det, den, den måde, de stod på, der tror jeg bare, at de har, de har hvilet i det. Øh. Tror du, der var et eller andet med det her. Det er jo kun mod Tyskland, at de faktisk går ind og laver. Og om ellers har de spillet... Øh, det jeg jeg går de også mod Ukraine. Lige, så. lige præcis, og jeg synes faktisk, at hvis man skulle sige noget mod tyskerne, der fik de rigtig meget held med, med højt pres. Jeg synes, de kommer rigtig godt ud i går til kampen, men de, de, de får ikke held med deres pres. Og det er jo igen noget, vi kan snakke om, også i forhold til træneren. Men, men ja, jeg synes, det var forventet, at de kom sådan. De, de, de har haft succes både med, med assist for, for deres Vensterbak. Lukas Schauer og, og jeg synes, de har ikke lukket et mål end. Altså, det er sådan lidt. Der er det, ikke rigtig noget Det er et dejligt dilemma at stå med som ja, træner ja. og sige, okay, skal vi stille med 3-mands forsvar, eller skal vi stille ja, ja. med de fire? Der er ikke gået et mål end, så der er ikke rigtig noget at vælge imellem. Men jeg synes, han tog det forventelige, han tog det sikre, som også går lidt hånd i hånd med, med resten af kampen i forhold til hans valg. Hvis vi kigger på den danske startopstilling, så snakkede vi jo i går med Vingård og Granskov om, at. at han nok vil gå med de samme julemand, og det gjorde han jo også. Var det overhovedet en overraskning for dig? Nej, det var det ikke. Man kan sige, at det eneste, der har været, det var, om Jusserf, han skulle ind og spille igen fra start af. Ellers så synes jeg, det var meget forventeligt, at han ville køre videre med det, og jeg synes heller ikke, der var nogen grund til at lave om i det. Fordi det er gået, som, Fordi det, er gået, som det er gået, ikke? Og det er jo også den tillid, han har vist. Så det var meget forventeligt, at han vil komme i, i, i samme opstilling, synes jeg. Men er det det her med, at AC han kan, at han gør holdopstillingen fleksibel, der gør, at han sådan set også bare tænker, jamen vi kan sagtens fortsætte, fordi hvis det er, at jeg skal gøre noget andet i løbet af kampen, så behøver jeg jo ikke at lave en udskiftning? Ja, altså det er helt sikkert øh, grunden. Samtidig så er der jo også bare det der, at... Når du har spillet så mange kampe, vi ved jo ikke, om der, lad os sige, der er en af de andre, der har slået sig eller et eller andet, hvor man siger, okay, han har ikke power til at køre igennem, og hvis de kommer sådan og sådan, så skal så, så vi ændre. Så, så jeg synes også, det var rart at se, at de alle sammen var klar, og, og det gav mig noget ro i forhånd til kampen, at han trods alt valgte de sammen, fordi hvis han havde begyndt at rykke rundt på det efter de kampe, så, så havde det været, fordi der havde været nogle ting øh, hos de enkelte spillere, som gjorde, at de ikke kunne stå imod nu har vi jo en træner i studiet, så nu kan jeg godt tænke mig at vide, fordi at det som julen, hvis man tager ud fra, fra synspunkt i går, øh, har han så de forskellige scenarier skrevet ned i, altså i hovedet eller i en bog, som han så tænker, når om gør England det her, så ændrer jeg sådan her og sådan her, eller kigger han på kampen og så ud fra, hvad han ser, ændrer rent taktisk, eller er det sådan en blanding? Jeg tror lidt, det, en, det, det en blanding, og jeg tror også, at spillerne de ved, at øh, hvis det er, at det sker sådan her, og vi gør sådan her, eller de gør sådan her, så, så er vi klar på, at når vi ændrer, så er det sådan her, vi gør det. Jeg tror, at øh, måden, de gerne vil spille på øh, Danmark, er meget ikke fastlåst, men, men, men de har alligevel et, øh, et mønster i tingene, hvad der er, de gerne vil. Og det er jo selvfølgelig ud fra, om de har fire eller om de har tre i, i, i bagkæden. Så, så det det der ingen tvivl om at uh, både spillerne og julemanden de har en, en klar plan om at, at alt efter hvordan vi vi gør det så er det sådan her at vi eventuelt gerne vil spille op uh, hvad det er vi skal kigge efter uh, hvem skal presse ud af hvem skal presse ind af. ehm uh, hvor hvor ja, det virker som et best coachet hold uh, danske ja. altså det der med at det nærmest det er det er nærmest ligegyldigt hvor på banen at den enkelte spiller er så ligner det, at vedkommende ved og kender sin rolle. Mm. Altså, og det er, men, jo, det er jo måske det der med, men, at det til, til træning bare sidder på ryggraden. Ja, det er jo, jeg tror, der er rigtig meget træning i det. Uh, at spillerne, de ved præcis, hvad det er, de skal. Og det er jo ikke sådan, at spillet er, eller det er meget låst i det, men det er der alligevel, tror jeg, på en eller anden måde, at, uh, at det hele det bare, det bare sidder i skabet, at, at spillerne ved præcis, hvad det er, de skal uh, i de forskellige situationer, hvornår skal Vestergaard gå ud og hjælpe sin, uh, sin vinkbark, uh, det tomrum, der kan komme bag ved Mæle, når er, han går frem, hvem skal ud og lukke det, er det en midtbane, der skal følge ned, eller er det, eller er det Vestergaard, der skal ud. Alle de der ting, de er, de er meget indstuderede. Lad os gå ned. Da kampen starter, så får England jo en, en bedre start, end Danmark gør. De er mere på bolden. Uh, hvad siger I til den uh, nervøse start, som jeg synes, vi fik på kampen i går? Og nu putter jeg ordene i munden, men øh, igen, det vil faste lyttere jo vide derude, at det har øh, en tendens til at gøre. Altså, jeg vil sige, at England kom klart bedst i gang, men det var ikke, hvor man siger, hold op, vi får ikke et ben til jorden. Øh, jeg synes stadig, at der var lidt, altså, vi kom, vi kom løbende med, og så for det 10. minut omkring der altså, så, så vendte kampbilledet faktisk. Men det er jo ikke bare på en tilfældighed eller et eller andet. Det er jo, altså, vi skulle lige i gang, og jeg tror også, at, at Netop som du har snakket om et par gange, at der sad rigtig, rigtig mange på lægterne. Og den energi, de fik fra starten af, da de sang God Save the Queen, altså den, den tog de med på banen. Noget andet er, jeg synes igen, at det var virkelig forfærdeligt at høre på, at de buer ved vores. Helt enig. Og især, så kan man sige, okay, tyskerne, jeg ved godt, det er måske lidt hårdt, men, men der kan være noget negativ historie der. Ja, Nej, men, men, men der er noget til lige at bryde ind. Fordi der kan være så meget historie mellem Danmark, Sverige og så mange andre lande også. Ja. Fordi vi kan jo snakke historie, det er jo, det er jo de sidste altså mange tusind år. Det ved jeg så. godt, men, men lad os bare sige, inden for de sidste 100 år, der er trods alt noget 2. verdenskrig, som, som nogle af dem, der er på stadion, har hørt fra deres bedstforældre. Altså længere tilbage er det ikke. Og den er der bare ikke med Danmark, og jeg synes i forhånd til, at vi er slut rundt den mest sympatiske hold og alt det, der er sket, jeg synes, det var forfærdeligt Og så, så skulle på. vi jo også bruge, hver gang af tyskerne. Nå, men nu var det bare lige ja, det, i forhold til, jeg synes, til den jeg synes også, det er sindssygt dårligt stil. Helt mildt, altså. Altså, og det, det var. Men, men ja, jeg tror, de, det tog lige, og igen, du snakker også om et ungt hold. De har jo prøvet det før, men, men det, jeg tror lige, de skulle lige vente sig til, at der sad så mange mennesker øh, på så stort et stadion. Også fordi der har været corona, og der har været en masse, masse kampe uden tilskuer. Jeg tror lige, det skulle i gang, og det var også den fornemmelse, man fik, fordi kampbilledet fuldstændig vendte efter 10 minutter. Hvad siger du til starten, Benny? Der Var det lidt den her, måske lidt en forventelig start, når man møder et engelsk hold, som Granskov siger, på Wembley, som jo kommer, man forventer, kommer farne ud. Var det lidt forventet, at man nu skulle stå definitivt og lige tage imod til at starte med? Ja, det var det. Øh, og jeg er også øh, sikker på, at det ikke var planen, selvfølgelig. Øh, men men, men det virkede som om, at vi, var, vi skulle lige have rystet de der første nerver af os øh, med den der nervositet, der var omkring øh, spillerne. Øh, og så kan man så sige, at selvom at de spiller på den største scene, mange af dem, så er en EM-semifinal bare måske det største for mange af dem, øh, de nogensinde har prøvet. Øh, og så stå på i stadion som er mega over alle stadions med 70.000 tilskuere imod sig. Så selvfølgelig er man, er man nervøs, og det viste ingen Det var de jo egentlig også, når det først kom dertil. Så, så det, var, det var helt forventeligt at man lige skulle have rystet det sig. Og efter, efter en 20 minutters tid, så, så er det som om, at tempoet det bliver hævet ud af kampen. Mm. Lidt det, du siger, Gransgaard, med, at, at vi kommer lidt bedre med i den fase, vi har også et mål, eller et, et, et spark på mål fra, fra Damsgård og der lykkedes vi egentlig med at etablere lidt mere offensivt spil med at holde i den. Ja, det var der vel brug for, fordi ellers så, så, altså hvis England fortsatte, som de gjorde de første 5 minutter, så ville det jo blive et tryk mod, mod et mål. Helt sikkert. Øh, altså, det tempo ville de så heller ikke kunne holde, men jeg synes også bare, når man så kampen mod Tyskland, for eksempel for England, at de havde rigtig, rigtig en, en rigtig god energi også, helt nede foran tyskerne. Og den får de ikke etableret på os. Øh, netop som du siger, vi får, vi får succes med at trække tempo ud af kampen, og det kan godt frustrere lidt, og det kan godt skabe noget, også i forhold til de der tilskuere, der, der lagde lidt pres. Jeg synes også, at stemningen faldt lidt. Jeg synes ikke, stemningen var så fantastisk i forhold til, at der sad så mange, og det var en EM-semifinal, og det er i England. Man kunne selvfølgelig godt høre i momenter, når de blev begejstrede, og især i slutningen, da de fører, bliver de jo selvfølgelig bortet igennem, øh, men der var også sådan her nervositet i tilskuerne, at man det skal vinde kampen. og det gjorde der også i træneren. Jeg mistede meget faktisk for Southgate i den kamp. Ja, hvorfor? Jeg synes, at han blev mere bange for at vinde, end han... Ja, det er svært at forklare, men det, men det hele det der, når du, når du spiller. Og jeg synes, den måde, han, han, han takler det på, og jeg ved godt, at det er nemt at sige som lille danskere, og Hjulmand, han er trods alt landstræner for, for et mindre hold, og har ikke noget at tabe. Så jeg, jeg kan jo godt se det objektive i, at det er ingen anden. Alle forventer, at han skal vinde, men han, men han skifter en forsvarsspiller ind, hvor vi har 10 mand på banen. De kører os ud af banen i det, i det tidspunkt, og stadig så bliver han bange for at vinde. Og jeg har bare selv oplevet, at det er der, det kan gå galt. Og, og den der følelse, Julemand kan have bagefter med at dø med skoene på, den kan han være mere stolt af, end jeg synes, Englands måde at gå videre på. Øh, og der, der miste jeg lidt. Men, men jeg kan også virkelig, altså jeg kan jo godt se det. Fordi jeg tror, at i forhold til, hvad de føler, og jeg så også nogle interview for England, jeg, jeg tror ikke, de har været så nervøse for at gå i forlænget. Og at de nok skulle få, få ramt på os. England lignede jo faktisk i går, der lignede England et hold, der ikke havde problemer med kræfterne. Ja. Altså, vi, i, i den forlængede der, der, der så vi jo stadigvæk Kyle Walker sus op af højre kanten. Vi så stadigvæk øh, genpres for europa Bolden og tilbageløb. Danskerne var mere, meget mere ramte end, end englænderne i går. Tror du også, at det øh. også gjorde en impact i, at danskerne ikke kunne lægge det der sidste tryk til sidst? Ja, det, det, så, og, og selvfølgelig er det også svært med, med 10 mand, det er jo... Ja som uheldigt at <laughs> ja. Mathias Jensen han bliver skadet der han bliver skadet, han bliver skadet. Øhm, hvor man tror man skal ind og, og prøve at holde fast i det som han er dygtig til og han og, og, kan til. også slå nogle lange afleveringer 100% procent altså men men men jeg kan jeg kan godt følge uh, Grænskov lidt i, at, at, at, at de ikke går op for at lukke kampen. De har jo nogle fantastiske muligheder af en eller anden sted for at score til 3-1, og, og så lukker den, og så løber de ud til hjørnefladet i stedet ja. for. Og, og der, der mangler der jo stadig 5-7 minutter af kampen. Ja, for det er jo taktisk. Ja, ja, det er hvor, jo noget, de får ja. at vide udefra. Hvor, hvor jeg tænker på, uh, hvorfor? Uh, hvorfor I ikke bare gå op og score til 3-1, hvis det er det, I kan? Og så er den jo lukket frem for, at til sidst, da der mangler halvanden minut, der får Danmark et, et, et hjørnespakke. Og, og, og så kan de jo score på den, på, på, på, på, en, på en almindelig standard. Altså, der savner jeg lidt den der kynisme i at så sige, jamen prøv at høre, så lukker vi kampen til 3-1 fra en anden side af. Men, men jeg vil så hvis vi tænker tilbage på eksempel på, nu er det bare lige fra, fra Hoften, der Brøndby de kan vinde mesterskabet i Horsens. Der er der også nogle, der de får 2-1, der er der også nogle angreb hvor Brøndby de kører på mål, hvor jeg har set mange Brøndby-fans sige, gå dog bare ud og træk mm. tiden. Øh, træk alt det, du kan ud af tiden, og så det er fint nok, hvis bare vinder 2-1 og, og får 2-1 under tiden. Så det er jo vel... Hvad, hvad vil du sige? Ja, men det synes jeg også er fint, øh, hvis det er det, man skal, når der mangler øh, kort tid af kampen. Ja. Men her er der stadig 5-7 minutter tilbage, plus øh, den korte tillæg, der blev lagt til os. Øh, så er vi måske op på en 8-9 minutter øh, og tilbage, det være, og, det jo, og det er jo næsten en halv-halvleg, øh, hvor de prøver at gå ud og stille sig derude. Ikke? Og det er bare og bare fordi jeg synes de chancer, de havde, var store. Altså, de var tre måde to, og, 2, store, og, ja. og, og, og det, altså, så kan jeg ikke forstå, at de ikke går på og få lukket den. og ligesom, Her der er der noget med, at de skal kæmpe den til sidst i landet, og, og, og vi havde jo næsten en rigtig fin possession. De sidste fem-syv minutter af kampen af Danmark, på trods af, at vi var en mand mindre, ikke? der synes jeg, ikke ingen var dårlig til at, at bare spille den rundt og holde den, og, og, og så slå til og, og Der var og på et tidspunkt to-tre to, minutter, hvor... Der fik vi jo nærmest ikke fat på bolden til sidst. Men igen, det var en mand i overtal. Ja. Vi havde brugt rigtig mange ja. kræfter. Så, så det var det sidste, man, man prøvede at give. Jeg vil da også sige, at det i England at kunne sætte en mand ind som Graylish i 15 minutter for at se at mod igen. Altså, det viser også, at, at de trods alt har en, en troop. Jamen, han øh, er... Vi kommer... Du skrev jo til mig i går med Graylish og Foden. Jeg har været efter Southgate for ikke at bruge dem mm -hmm. øhm, fordi jeg synes de kan noget, noget synes, end det de engelske spillere de andre engelske spillere kan lige præcis altså jeg synes at hele nøglen til det engelske offensiv det er farten øh, og så Harry Kane der kan ligge og, og finde nogle rum men lige så snart de ikke har succes med det så de er ufarlige Udover hvis lad os sige, der skulle komme en dødbold hvor at jeg synes når man så Graylish Grey, og Foden så, så havde de noget helt andet og, og jeg sad lidt med følelsen af at det kunne have været sindssygt spændende nu er jeg ikke træner, men, men at se en træner, der gerne vil udforske den del, fordi der har de altså virkelig noget spændende, og en masse, masse spændende spillere, og man kunne sagtens kombinere det i forhold til den der sikre struktur, de har i holdet, og, og dygtig defensiv med en fuldstændig fantastisk offensiv. Det, det, jeg sad lidt med, med en evfølelse over, at, at vi ikke får det at se, Lidt ligesom man, man har set nogle gange Frankrig have en fuldstændig fantastisk defensiv, en fuldstændig fantastisk offensiv og en fuldstændig fantastisk midtfjærd. Altså mid men banen. kunne det tænke sig, at det er fordi, vi ser jo i kamp som i går, Kane, der trækker rigtig meget ned i banen og agerer som det en Foden, en Greenwich, for at sætte de engelske spillere op? Det ved jeg godt, men jeg ved, altså når man ser, at de kommer igennem med farten, man så et par gange med Sako komme igennem, og hvor Størling havde fundet et sindssygt godt rum, Øh, måske offside, for at, sørge, at, at forsvaret ikke kan følge ham på tværs. Men det er, bare ikke, det er ikke farligt nok i forhold til, hvilke spillere de har til rådighed. Øh, og jeg synes den måde, at det udfordrer vores forhold, du har snakket om det blandt andet, at komme rummene bag vores øh, wingbacks eller mellem bak og øh, den yderste midterforsvar. Og det gjorde det. Men de søgte ikke nok, og og når man så bare den måde, at da Greenwich har fået den, jeg ved godt, at vi er trætte men jeg synes stadig at den måde, de spiller på at det, det kunne have været en interessant måde for en træner at kunne udforske det og lægge det på til Englands hold øhm, Det er for, jo faktisk der, hvor, hvor selve, altså der, der England scorer efter 38 minutter der er det jo faktisk Kane, der trækker ned finder det her mellemrum. Og det det, de træner. Ja, lige præcis. Og, og der, vi havde jo snakket om tidligere, eller i dag eller den anden udsendelse, om, hvem, hvem skal tage det løb, fordi Kane falder ned mellem forsvaret og midtbanen, som Højbjerg ikke rigtig når at opfange. Der vinder han, og så mellem Vestergaard og Kær, der spiller Kane'en så dybt til, til Saka, som så løber dybt. Det er jo, ikke, det er jo bare ufattelig højt niveau på, på så, det sker så hurtigt. Mm. så det, er det, er det, Hvis man kigger forsvarsfejl, er der noget, der skal sidde lidt tættere der? Jeg synes, at der hvor man kan sige, at, at Kane han gjorde ondt på Danmark i går, det var netop at finde i rum. Og jeg synes, at hvis man skal sætte en kritik på det, så synes jeg, at, at Kær og, og A.C. og Westergaard, de blev lidt for meget på deres, på deres linje. Jeg kunne godt tænke mig, at den der lå ved Kane, uanset hvem af dem, hvor han lå henne, fulgte med ham op i det mellemrum og blev det op. Lige meget hvor langt? Næsten lige meget hvor langt. Æh, og fordi du har så stadig de to andre, der kan så samle sig ind under og skubbe ind under og, og, og, og dække af for det mellemrum, der så kommer, eller det hul, der kommer i, i, i, i kæden. Så det, det savner jeg lidt for det danske hold, at de havde det mod til at ture og, og, og, og følge med ham op, og så for, at han ikke fik, øh, fik lov til at vinde. Hvorfor tror du, at de ikke gjorde det? Fordi det er 100% noget, ja. som har jo været op at vinde, om, om han skal følge med eller Ja, man kan jo så sige, at øh, jeg synes jo, at de alle tre er fantastiske. Jeg synes, Vestergaard spiller en super kamp i går. Ja, det gør han for. Øh, men, men, men, men der er jo ikke nogen af dem, der er lyn. Øh, og, og det vil sige, at hvis ikke de stoler på at der er nogen, der kan, kan lukke det bagrum, der så vil komme, eller det hul, der vil komme på dem, Æ, så er det måske sikrere for dem at blive, og så sige, jamen, så kan vi lukke her, Æ, og så kan vi forsøge at, at få taget det bagrum, der så kommer. Æ, men, men, men, men, men jeg vil hellere have haft det, man var fuldt med op, og havde sørget for, at han ikke havde fået vint, og kunne spille den aflevering, frem for, at, at man, skal, man, skal, man skal reparere på det bagrum, der så kommer bagefter. Ja, for man kan sige, hver gang Kane han trækker ned, så han ligger faktisk foran Højbjerg og Delaney, så er det fint for så er han ufarlig. Ja. Og det gjorde han også, der var også til tider, hvor han træk så langt ned i banen, så lader at, at, vi ham at man bare, bare overleder mm. Så lader vi ham bare løbe. Men lige så snart han finder mellemrummet, ja, så er det, så at de skal følge Så synes jeg, at, at... Nu har jeg selv spillet en del 3-5-2, øh, øh, og... og, og det vigtigste for mig, det er, at der ikke er nogen spillere, der får lov til at vinde i det mellemrum der. Fordi at, at, at, at, så kommer der løb forbi, øh, og, og det bliver svært for de forårsforspillere, der, der, der så er der, at, at, at fange de løb, der kommer. Specielt hvis ikke at de er, er, er lige så hurtige som en størling eller en fulden eller, eller hvem det nu kan være, der, der, der, der, der, der, der tager de løb igennem, så, så bliver det bare svært at følge med. Og man kan jo sige rent trænetaktisk, det her, det er jo, det er jo et lille skakspil, man har gang i. Og der er nogen, der har været ude at sige, at, at julmand måske virker over Southgate, rent taktisk. Men det her lille taktiske spil her, det vinder Southgate vel. Men det er vel også, fordi han så igen han har jo alligevel en, en kæne til rådighed, en, en altså det er jo klassespillere. Jamen, det, det er lidt tilbage til, da vi så Spaniens scoring. Der skal jo ikke mere end en to spillere til at gøre en forskel i den rigtige aktion på det rigtige tidspunkt, lige meget hvordan og overledes. Og der er ingen tvivl om, at selvfølgelig har de trænet det, og det, det, det var det, de søgte. Man, man, man kunne godt se, det var det, de søgte, eller at få Rahim i, i en isoleret situation, som man også har set tidligere. Jeg, jeg er ret sikker på, at de har talt igennem, at uh, de der midterforsvar ikke følger med. Ja. Så, Kate, hvis du ligger op i dem, og du falder ned i det mellemrum, så er der ikke nogen af de tre, der følger med dig, så kan du få bolden, og så er det vigtigt, at vi får løb forbi dig, så du kan spille den, uh, spille den fremadrettet bagefter. Det er jeg ikke i tvivl om, at de har uh -huh. siddet og kigget på video, at, uh, at de danske forsvarsspillere ikke følger med. Ja, det må de have set i ja, nogen siger, af de ja, ja, og, og, det savner jeg lidt, at de ikke har været dygtige til at, måske at, at, at ture og forlade deres, deres, deres safety-rum dernede. Ikke? Så der er måske også det med, med Delaney og Højbjerg, at de har brugt rigtig mange kræfter. Så, så det er bare det der halve sekund, der lige svigter, eller kræfter, eller at man har overskud til at løbe det ekstra. Men, men ja, altså der er ikke så meget at gøre, det er bare en god aktion. Ja, ja, og man kan så sige, at, at vi har jo også gerne meldt op og presse lidt. Mm. Det vil sige, så Damsgaard og, og Bradway og, og, Dolberg. Og, og, og Dolberg, de har været frem og presse. Det vil sige, at hvis de går frem og presse, så er det i og resten af midten jo også nødt til at skubbe de meter frem. Ja. Og det gør lige pludselig, at der kommer større afstand imellem vores, øh, vores kæder. Og når der kommer den store afstand imellem, og Kane så falder ned, og vi ikke følger med, jamen så rammer vi jo også bare selv. Og det er derfor, jeg synes, at der er vi nødt til i vores forsvar at presse fremad. Og det er der, hvor han jo også som, som spiller Harry Kane er så sindssygt dygtig. Udover at han er en fantastisk afslutter og en angriber, så er han jo en engelsk playmaker i går ved, at han trækker ned. Og det er egentlig ham, der tit prøver at sætte de andre op også. Hvis vi kigger på, at de, de får jo så uddignet til 1-1, og vi går til, til pause med 1-1. Hvad sidder du med følelsen af, at det er fortjent resultat 1-1 et et, i... I går med pausen. Jeg er lidt ærgerlig over, at de når at få målet. Øhm, men jeg synes godt, at man kunne se, at de lige havde et ekstra gear inden halvlejen. Øhm, og det, det, det satte de på. Og så var det som om, at, at jeg sidder og prøver at genkalde de følelser, jeg havde i halvejen. Og, og det var ærgerlig over, at de udlignede, Men også, at jeg synes... Selvfølgelig, hvis de gik ud og fortsatte i det giver i 45 minutter, så vil det blive rigtig svært. Altså, jeg var ikke i tvivl om, at Danmark skulle have en rigtig god dag, Kasper skulle have en rigtig god dag, og England skulle ikke ramme dagen, for at det skulle lykkes. Og det, det synes jeg, vi kommer tæt på. Og jeg synes, jeg tror, de, de kommer selvfølgelig ud, men, men de skifter ikke. Og det var der, hvor man kunne sidde og sige, okay, Southgate, hvis han vil ind og rode ved noget nu, de, de kommer bagud på Wembley. Og det er det første mål, ingen kan se. At der kunne de godt have fået ben, men der får de trods alt etableret et genpres, og, og får for lavet målet til at komme ind til halvlegen. Men der kunne han måske have gjort et eller andet, det der taktiske udspil, og have så mange spillere til rådighed, og så sige, prøv her, nu fortsætter vi det her, nu går vi virkelig på. Nu ændrer vi det her, som ikke rigtig har fungeret. Netop som du også snakker om, der er de her rum. Hjælp om en til spillere, som kan gå ind og finde det rum, hjælpe Harry Kane, hjælpe, og så skal I så bare løbe. Det kommer jo ikke noget, det, det fortsætter Men er, jo bare. Det ikke, er det ikke fordi, at du... Altså, jeg ser det også som om, at han er så ganske tilfreds med det, der er foregået i første halvleg. Fordi hvis man ser på med Englands briller i går, øh, igen, jeg, på det arbejde, jeg har, der er min chef, han er englænder, og øh, bror i England, han, han, han skriver, jamen, vi, vi er ganske godt tilfreds i første halvleg, vi skal bare fortsætte, så og vi andet. Altså bare for at sige, se det med engelske briller. Helt sikkert. Altså, jeg tror ikke, de har været nervøse i forhold til energien. Øh, at de vidste godt, at den her, den kunne trække ud eller hvis den trak ud, at så havde de energien. Men, men jeg synes, jeg havde været lidt nervøs personligt, hvis, hvis jeg var træneren. Jeg synes, Danmark havde nogle rigtig fine situationer. Jeg synes, at kommer i nogle vanvittigt dygtige positioner. Man kan se løb. Han, han egentlig udfordrer et engelsk forsvar, som har været virkelig, virkelig stabil. Og jeg synes ikke, at de blev udfordret så voldsomt. Og der synes jeg, at vi med, med få midler egentlig kommer til nogle rigtig fornuftige ting. Man ser også, at tidligt i kampen udfordrer på det løb, man så mod Tjekkiet hvor at Kyle walker sig, at, at virkelig, er virkelig stabil, og, og et par niveau over, og, og løber ham op og skubber ham væk, som om, at. Men, men stadig, det er nogle ting, jeg snakker om, og jeg synes, at vi med, med de midler, vi havde, godt kunne være kommet til et eller andet. Han har en voldsom fart. Jeg er generelt bare imponeret af Karl Han er Walker, ja. Defensivt og offensivt. Men han har også fået Fan. alt for meget kritik i Manchester City, synes jeg. Jeg synes, ja. han har været helt fantastisk. Jamen. Selvfølgelig har han lavet fejl, ligesom alle andre laver fejl, men, men han er bare en verdensklasse ja, det, højre bag. Det giver bare en ro, at, ja. at du har en, der kan løbe dem op på den ja. måde. Det gør det. Han kan det. spille yderste stopper i en trebakkehede mm. og, og fuldføre den opgave. Fantastisk. Og så kan han spille højre vinkbakke og være mm. verdens bedste vinkbakke. Ja. Jeg synes, han er, han er simpelthen fantastisk. Ja. Hjulman, han ændrede i går, da han efter cirka 70 minutter, laver han tre indskiftninger, og så går han frem til at spille med to i front med Yusuf og, og Breathwaite. To hurtige med... Var det for kan man sige, at spille mere på det her på, på kontraindgreben? Det, det er i hvert fald nærliggende at, at, at, at, at tro det. Æm, men så det jo også æ, i Tjekide kampen, at han, han gjorde fuldstændig det samme med taktiske ting. Æm, og jeg tror også, han gjorde det lidt for at styrke midtbanen, så man ligesom kan sige, at, at vi var under tryk på det tidspunkt. Så, så derfor så tror jeg, at han, han sagde, at nu skal vi lige prøve at se, om vi kan få skabt nogle, nogle flere spillere, så vi kan ramme hinanden noget bedre, så vi kan være bedre til at holde fast i bolden. Samtidig med, at hvis England de går længere og længere frem, så har vi to, ja, vi kan stikke af sted i dybden, og så kan vi håbe på, at de kan gøre helt andet på egen hånd. Men, men, men vi var under tryk på det tidspunkt, og jeg tror, han gjorde det for at stabilisere, og så tror jeg, han gjorde det for at, at håbe på, at vi kunne være bedre til at holde fast i bolden, øh, og, og, og spille så lidt, og, og tage presset og trykket lidt fra, fra det tryk, som ingen anden har lagt på os. Men hvad, hvilket, fordi der når vi også et, der er mange 20 minutter af en fodboldkamp, og ikke, har ikke resultatet nu her. Hvordan, hvordan sidder, altså fordi, jeg kunne fornemme på kommentatoren i går, at, Wembley blev også et sted, hvor lige pludselig som, som i startede med at sige udsendelsen her at der blev ikke lige frem hæppet. Der blev sådan lidt skeptisk kigget ned til, til der, der vender det her stadion hmm. så en smule, ikke fordi de står buer eller noget. De vinder sig en smule. Altså den, den impact det havde, den havde måske ikke det her den 12. mand. Nej. Øh, jo, til sidst der de foran Altså, de bliver både igennem Og de, det er jo lidt, når man er foran Netop. De... Og det, det er den nemme, det er ikke den der I medgang og modgang øh, Jeg kan jo fortælle, at du sidder i en landsholdstrøj lige nu <laughs> øh, ja, det gør jeg nemlig og, Altså, den, den følelse har man ikke Altså, de var jo, man, man vidste jo, at de havde nærmest Løbet ind på banen Og, og henrettet spillerne, hvis de ikke var gået videre Jeg, jeg tror, de de engelske fans Er meget sådan, ikke, at når, når, når de vinder Så vinder vi mm. Altså og når de taber, så, så tabte de dem. igen. Ikke? Nu tabte spillerne igen, ikke? eller ja. tabte træneren igen. Um, så de, de, jeg er meget enig de, de i, at de er hurtige til at, um, at være på nakken af, af, af spillerne, og, og kravene er jo enormt høje uh, i England, ikke? og de har jo selv gjort dem endnu højere næsten ved at sige, at nu skal fodbolden komme hjem. Ikke? Um, så, um, så jeg jeg tror du, det kan ændres, hvis nu at England vinder på søndag, så har de, så får de for første gang siden 66, faktisk første gang de vinder EM, men siden 66, at de vinder en slutrunde, den her fællesskabsfølelse, og man har vundet noget, tror du, at det overhovedet kan ændre noget på det her med at vi når vi vinder, men det er dig alene. Nej, du taber? det tror jeg ikke. Jeg tror det er den engelske mentalitet. Altså, nu har jeg hvad så at prøve at spille spille over, og, og, og de er meget kritiske deres deres fællesskab. Jeg savner lidt det der med, at når holdet har modgang, jamen så skal vi have den tolle mand, der, der, der ligesom får løftet os tilbage igen. Det synes jeg ikke, de engelske fans er. Jeg synes, de er meget med, når det går godt. Og så er de hurtige til at, at, at bue af deres egen også, når det, går, når det går dårligt. Men hvorfor tror du, det er sådan, fordi det, når vi kigger til for eksempel et spansk publikum, som har det med at, at, at vifte med de her lomterklæder og hvide mm. lomterklæder, når de er skuffede, der forventer de jo flot fodbold, sprudlende offensiv fodbold. Det er jo ikke, fordi vi kender engelsk fodbold for at være en flot sprudlende offensiv fodbold. Det er jo mere, det ved jeg godt, det er meget en klisché og en gammeldags ting, det her med, at det er tacklinger, og, og, og hårdt arbejde, men det er jo det englænderne godt kan lide, mm. så hvorfor, hvorfor er det, at de er så forventelige med at, at ja, til et vist niveau? Jamen, jeg tror jo, at de, de, eller jeg ved, de opfandt jo fodbolden, ja. ikke? og derfor så tror de jo, at de har jo ret til at, at hive de pokaler ind, de skal, der skal hives ind, ikke? som så bare ikke er blevet hævet ind. Øhm, og så er der jo bare, øh, altså det er jo liv og død for dem, altså det betyder så meget øh, for fansene, øh, om deres hold de vinder eller taber. Øhm, og det går jo helt igennem med, at de tager deres små børn med ind, ikke? Og, og, og den måde, de ligesom øh, agerer på på tribunerne, er jo noget, hvor man tænker, det, det, det sker bare ikke, det der, og, og det siger du bare ikke mens dine din otteårige øh, knæklerne sidder ved siden af og hører på det, og der bliver de jo allerede opfordret med at, at, at opføre sig sådan der ikke? Øh, så det er bare liv og død for dem, og det betyder så meget for dem, og derfor så bliver de så skuffede og så kede af det, når de, når de taber, øh, og så kommer deres frustrationer ud, til gengæld er de også enormt glade, når de vinder. Jamen, vi har, jeg har en, en sælger på det arbejde, hvor, hvor jeg er, som er Aston Villa-fan, og han i den sæson, hvor Villa de, de rykker ned fra Premier League, der, der kan man se åbenbart på hans salgstal, og det er, det er serious det her, at de var dårlige, og næste år, da de så rykkede op fra championship, mm. så var de gode. Nej. Altså, det, det, det var virkelig på ugenlig basis. Hvis Villa gjorde det godt, så havde manden en rigtig god uge. Så, så det er, jeg kan sagtens følge i det, du siger, hvis vi kigger på rent konditionelt altså i går, der når vi også et sted i kampen, hvor det er, at altså allerede, vi ser jo Delaney blev taget ud. Vi har snakket om Delaney før, at det så bekymrende ud, at, at hvis en som Delaney ikke kunne klare det, så altså var det hårdt. Ja, men altså, jeg synes også, i forhold til forrige kamp, hvor Højbjerg han egentlig går, altså går død til sidst mod Tjekkiet, men, men Delaney blev heddet ud, og burde egentlig være den der motor, der lige havde det ekstra. Der, der, var jeg lidt, der manglede der lidt i går fra ham af. Jeg synes, øh, fodboldmæssigt, altså hvis han, hvis han sidder der med, så har han haft en god kamp, så lad os bare blive enige om, at han havde en god kamp. Men, men fodboldmæssigt manglede han lidt i går. Øh, der manglede lidt overskud. Men noget andet af, jeg sad og tænkte på, øh, da Kasper han skifter ud, Dolberg, Damsgaard, så har vi jo fem gode minutter, netop som du snakker om. Vi fik lidt overtal på midtbanen. Men jeg sad også med tanken efter kampen, at, at Yusuf nu har jeg ikke set nok kampe, altså jeg har set en del kampe, men han plejer at starte inden. Og det virker bare ikke, også som træner, når der er, man sidder, at du har nogle spillere, du ved, der kan gå ind og ændre kampbilledet. Det kan han jo. Det, han er jo dygtig nok, og har en fantastisk power, men, men det virker lidt på mig, som om han er en, der skal starte inden. Du er ikke vild med ham, det var du heller ikke i den anden dag? Ikke, ikke som indskifter. Jeg synes, han, han, han havde, i går var jo, altså i går synes jeg virkelig, at, at det var ærgerligt, og han er en fantastisk spiller, en fantastisk dreng, og han prøver. Der er ikke noget tvivl om, at han prøver, men, men han, der, jeg synes ikke lige, at han havde den der ekstra ting til at finde rum, jeg ved godt, at det er nogle svære bolde, han får at arbejde med, og, og lidt uheldige nogle berøringer. Men, men havde han haft længere tid, så havde han måske kunne udfordre nogle af dem, og de, de vidste, hvordan han var, og han kunne komme ud i de der løbesituationer. Men, men det virker bare som om, set fra trænerens synspunkt, at der tror jeg sådan en som Cornelius skulle have gjort en, en større, impact, også netop fordi man har set ham gå ind direkte og gøre en forskel som indskifter. Man kan sige, at uh, Brad Ray og Josef ligner jo lidt hinanden, mm. i den måde, de gerne vil gøre tingene på, hvor man kan sige, at hvad var der sket, hvis en Cornelius var kommet ind? En, en, en, en spiller, man kunne lægge den op på, der kunne holde uh, Maguire mm. og nogle af de andre væk, holde fast i bolden, så kunne der komme understøtte fra midtbanen eller fra vinkbaksen, og så kunne vi måske bedre holde fast i den. Her, der smed vi den op til to uh, jætter, som uh, som ikke rigtig fik så meget ud af det. Og jeg æm... synes heller ikke, at bolden kom langt nok. Nej. Så det er jo også en overvejelse, du skal lave. Okay, skal vi sætte den hurtig mand ind, hvis den ikke kommer langt nok? Ej, så, men, så, så, så, så. men som indskifter er det også bare så fanden svært at komme ind. Forfærdeligt. Fordi at kampen har et liv, og du skal som indskifter ind i den rytme der. Lige præcis. Og så du rammer den fra starten af. Mm. Men det er det, jeg mener, at der synes jeg personligt godt, at, man kunne, at der kunne jeg godt have håbet på lidt mere fra ham. Kasper, der var det, meget, det var meget forventeligt, hvad der skete, ja. også nu når vi har snakket om, hvor ja. det taktisk han er og som jeg personligt godt selv ved at der synes jeg der, der kunne han godt lige at der behøvede Jusuf ikke at komme ind, og Jusuf kunne lige så godt have startet inden, som, som du også nævnte altså det, det, det har en isen i maven til at gøre, at der er ikke er nogen der er ikke nogen ting, men, men set over, altså hvem der kommer ind hvordan det ændrer sig, der synes jeg det var lidt for forventeligt jeg, jeg tror, at hvis, uh, hvis, hvis der havde siddet en, en, hvad skal man sige, det er ikke fordi julemand ikke er rusineret fordi det er han jo, altså ja. han har vundet mesterskaber og været i Champions League og været i udlandet også og sådan ting. det er jo ikke fordi men, det, men, men nu sad jeg forleden, da jeg så en, en, den nye dokumentarserie med, med Alex Ferguson på Netflix, hvor han siger, jeg skal passe på de unge, ikke, mm. jeg skal passe på de unge, fordi deres tid skal nok komme, men... Og jeg er sikker på, at havde det var været en Alec som der havde været træner på det danske landshold. Så havde Damsgaard måske startet inden en eller to kampe, og så havde han på bænken igen. Og så var han kommet ind igen, og ligesom blevet fået, fået tiden til, at, at, at ikke de der store forventninger til ham hele tiden. Nu scorer han jo et fantastisk mål, så man kan sige, det var rigtig nok, at han startede inden det, er slet ikke det. Men, men, men, men så tror jeg, at man må vende tilbage til den startopstilling, som man måske startede med. Ja, en, gammel, en gammeldags jo, jo. på? Jo, jo, det kan det godt være, men, men, men, men, men, men så får du jo... De ting ind. Og det er jo ikke, fordi Damsgaard har jo spillet sig til at få lov til at starte inden, og har lavet nogle gode måler og spillet uh, super godt, men i en em semifinal. Men uh, hvem, så, hvem, hvem hvis, hvis jeg skulle det, hvem, hvem ville du så have stillet med? Jamen, så havde jeg måske spillet med, med Josef på toppen, i stedet for til at starte med, så starte med Damsgaard ude. Uh, og det er jo svært, fordi Damsgaard har kørt op som en dæk lige nu, uh, og er lidt en yndlings uh, for, for rigtig mange mennesker, og er, er helt sikkert en fremtidens mand men også måske en spiller, som hvis der havde været på klubplan, havde man passet lidt på og sagt, okay, vi kører der stille og roligt frem. Her der kommer han lige pludselig på den højeste scene fra starten af, og der er jo rigtig mange ting, han lige pludselig er til at forholde sig til os. Om det var blevet anderledes, og det var gået bedre, det er der jo ikke nogen, der kan spore eller vide noget om, men, men, men, men, men jeg siger bare, at, at så havde man måske haft en rutine til at starte inden, og, og man havde kunne smide en dammskov ind senere i kampen, som måske kunne have lavet noget overraskende, eller måske kunne have sparket den ind uh, på, på, på nogle af de uh, ting, som han er rigtig dygtig til. Men taber vi ikke i går øh, på, at vi sådan set i det hele store billede bare møder et godt engelsk mandskab med ja, ja. gode spillere på alle pladser? Ja. Selvfølgelig øh, objektivt set, men jeg synes bare ikke, at de viser, hvor... Gode spillere, de har? Jeg, jeg synes, det tryk, de får lagt på os i anden her leg. Der synes jeg, de jeg sige... er, der synes jeg, de er rigtig gode, og de, de, de skaber altså også nogle store chancer, og de er lige ved på, på nogen, hvor vi lige får en to på, eller lige får hættet ja. den væk i sidste. Jeg synes, de får lavet et rigtig godt tryk på os, og der viser de jo også, at de bliver båret frem af, af fansene på det tidspunkt, fordi de, de, de leverer det, og de kommer med, den, med, med det tempo og den fysik og, og, og de ting, de skal komme med og der stod vi meget lavt ja. med, med, med, med synes, vores hånd. Ikke? Men jeg synes, vi er i det. Øh, netop som du siger, det der med, at vi har måske ikke farten i det der tre meter forsvar. Omvendt, så har de altså det. Ja, ja, ja, det var er ligesom de. at se en eller anden gammel øh, krigsfilm. Altså men, de, de har hinandens ryg. Men, men der er, jeg synes, der er mange, der har den danske klaphat på at elsker os og høre folk, der er så positive osv., men men lige frem mener, at Danmark var bedst i går. Nå, men det, det har jeg det, jo ikke sagt. Det, nej, men det siger jeg ikke, du har Nå, sagt, nej. men bare i forhold til dem, der, der vælger... Det er jeg med på, og, der, og du snakker også om med, med Damsgaard og Kjeld Dække og sådan. Altså, det er jo lidt voldsomt nogle gange, når man læser medierne, øh, og det er med på. Men hvis man selv har spillet fodbold, så kan man jo godt kigge objektivt på det, og jeg ved godt, det er svært at være helt objektiv når det er en Danmark i øh, en semifinal, og man rigtig gerne vil have de vinder, ja. Men... men se på kampbilledet, det er jo ikke nogen skam for os at, at være meget defensive, sent i andre har et 1, 1 på Wembley. Ah, og jeg synes først, at forskellen virkelig kom, og det er jo klart, når han ikke har skiftet ud, altså var det noget, han lavede en indskiftning, uh, ja. i, i kampen, inden vi kom ud i det den... Det var så Carl Grealish, der han skiftede. Ja, lige, præcis, han har. lige præcis, og det er det eneste, der sker i den uh, ordinære kamp, og det er først i den forlængede spilletid, hvor man virkelig og der, der skal man så også lige forsvare ham, fordi den følelse, de har haft, det er, at de godt vidste, okay, vi har mere konditionelt, øh, vi har mere at give af, vi har de der indskiftninger, vi kan lave. Øh, og det synes jeg også, man kunne høre på de der øh, spillerinterview bagefter. Det var ikke, hvor de bare stod og var lettede. De var egentlig rimelig professionelle og godt vidste, at den her, den, øh, den, den, den følelse, de havde. Men jeg ser det også at, at, at, som, at grund til, at han ikke skifter er, fordi han har kampen et sted, hvor han egentlig er ret tilfreds. Hvor hvis man kigger på de danske, han skifter jo Delaney ud, øh, lige inden den går i, i den forlænget. Det er jo noget at gøre med, at Delaney har ikke flere kræfter. AC bliver skadet efter 80 minutter. Stryger, som, som ryger ud efter, øh, efter 67. Der er jo også noget med, at man Men, gerne vil bibevare øh, poweren over på højre side. Ja. Så mange af de danske udskiftninger og indskiftninger, det er også noget at gøre med, at tanken er simpelthen tom for mange af de danske spillere. Ja. hvorimod som jeg sagde, især i den forlængede, der ser vi jo bare uh, størling ja. uh, hvad hedder det, Kyle Walker, de fortsætter de her spillere. Ja, ja. Altså, de, de er vant til et højere niveau, uh, et højere tempo i længere tid. Det, det, det er der ingen tvivl om. Nu, nu har jeg ikke præcis set, hvad, hvad procenterne siger på, uh, på boldbesiddelse, men, men jeg er ret sikker på, at, uh, at i anden halvleg har de jo bolden rigtig meget i England. Og det vil sige, at de danske spillere løber mange, mange meter, mm. og, og det er, øh, det er jo lidt, øh, lidt nemmere at have bolden øh, og så løbe med den, eller spille med den, fremfor der er at løbe efter bolden, og det er jo derfor, de bliver så trætte, som de gør, ikke og, jeg synes, og England har den fysik til sidst, som de har. Helt sikkert, men jeg synes også, at en af tingene er, at, og det har du selv set, og du har selv prøvet det, mm. det, det er også, hvis det er, at man ikke har noget at tro med, mm så bliver det også sådan. Så de hviler ja, ja. i det der høje pres, fordi vi havde ikke noget at tro med, af Yusuf og Martin Braithwaite, de, de havde ikke noget. Og jeg synes jo, at han lykkes med indskiftningerne, men kun i fem minutter. Og så er det, at det begynder at vende netop, at... at og, det, og det... Der kan jeg måske godt være mere objektiv, end jeg er lige nu, øh, at det er Englands fortjeneste, at de bare er så dygtige. Øh, men det er sjovt, fordi selve boldbesiddelsen, første halvlejes boldbesiddelse hedder 60-40 i Englands forhører, og anden halvlej hedder 54-46. Okay. Så, så, og da vi ryger ud den forlængede spilletid, der hedder den så 59-41. Så det er, hvis man kigger over hele kampen, så hedder den så 58-42. Men det er jo igen det der med boldbesiddelse. Man kan jo godt have bolden, uden at man virker ja. ekstrem farlig. <coughs> ja, ja, men, men det er jo meget sjovt, den, den lyder sådan, ikke? Fordi vi sidder her og synes egentlig, at Danmark var godt med i, uh, efter det 10. minut, af første halvleg og har egentlig fat i bolden, og, og spiller den godt rundt. Alligevel så, uh, så hedder den 64. Øhm, og, ja. i England, og i anden halvlej, der synes vi, vi er fuldstændig under pres. Og så, så, så hedder talene på noget andet. Men alligevel æm... så er målforsøgene, de hedder faktisk fuldstændig det samme for, for Danmark og England i, i første halvleg. Ja, men... Så det er jo også noget med, at, at Danmark står jo bare langt tilbage. Ja. modtager England har måske svært ved at komme igennem. Når Danmark så er øh, så kontra, på, og ligger her kontra, så får ja. vi et slutprodukt på. Så det er, jo, det er jo lidt det her med, men det er sjovt at få nogle tal på, på mm. den oplevelse, man egentlig ja. har haft. Øh, da vi går i øh, i i går, så, så kan man jo godt se, at, ja. at vi skal jo sådan set bare overleve den her forlængede spilletid. Hvad siger I til straffesparket? Det første, jeg tænker, det er, at der aldrig nogen er straffespark på den situation. Og da jeg så ser den i replay, der kan jeg godt få øje på, at han rammer ham med sit knæ, tror jeg det er, på hans skinben. Men jeg synes ikke, der er nok til et straffespark. Jeg synes simpelthen ikke, der er nok til et straffespark. Men når han dømmer det, så er det vel sådan en situation, fordi nu har jeg hørt rigtig mange, der har været eftervarer. Det er vel sådan en situation, hvor hvis han dømmer det, så er der ikke nok bevis til at twiste det om. Nej. Men hvis han ikke dømmer det, så er der måske heller ikke nok bevis til, at han skal dømme det. Nej. Der synes jeg, du rammer hovedet på søvn. Ja. Øhm, jeg, sad, jeg sad lidt med en dobbeltfølelse. Jeg synes ikke, og det er det, vi også har snakket om nogle gange med de andre dommer. Der, der er nogle gange, hvor at, at man sidder med den følelse. Altså frisbakksmålet, vi score på, der er frisbak på AC, men han behøver ikke dømme den. Hvis du tager straffet, den kan dømmes. Men jeg synes ikke, i forhold til at det er en semifinal ved EM. Og det kan godt være, at det er danske og jeg er lidt halvder. <laughs> øhm, men, men jeg synes ikke, at den skal dømmes. Synes, og det er du, han... også bare. Så jeg af synes, at han filmer sig. Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes, det er dumt. Jeg synes, det er så dumt at danskerne. De går for tæt på, fordi at det ligner at ikke Vester går, han driver den ind mod som egentlig vil afværge situationen. Og så er det Mæle, der kommer. Og Mæle og Mathias Jensen kommer også for tæt ja. på. Ja, det er rigtigt. Øh, og det er bare sådan, han, man ved jo, han søger den, øh, og vi har set det tidligere, men vi har også set tidligere, at, at den så ikke bliver givet. Øh, og vi var måske også heldige med Kane situationen, hvor at, at han så laver frispar igen, fordi den kunne godt have været der. Men, den synes jeg heller ikke var men der, hvis, men Men, ja. men, hvis, vi, men hvis, vi nu, hvis vi nu objektivt kigger på det her, og så sidder vi og siger, han rammer ham ikke nok til at dømme. Hvor meget skal man ramme for at dømme? Egentlig, så skal vi lige pludselig ud og så han rammer kun med så meget kraft, eller han rammer kun med så meget kraft, Jamen, er der kontakt, så er der kontakt, og så er der i princippet straf. Ja, men det er jo vel sådan, at vi dømmer straffespark, fordi jeg kan også godt skubbe til dig ind i feltet, eller lave en takning på dig, hvor den kontakt ikke er nok. Nej, men det kommer jo an på, om det er en takling du laver på mig. Altså, hvis det er skulder mod skulder eller noget. Det samme er også med det straffespark, som er det hvem der får den hvor der er, han skubber ham i ryggen? Øhm. Det er det er, den, de lavede der skubber en belgere i ryggen. Ja præcis der. ja, ja. Og så øh, den, der hvor, hvor også var drab, hvor folk også er ude og så siger ah ikke, den er det er tynde. men prøv, han, han skubber ham i ryggen altså hvis, hvis du vil undgå at lave straffe så skal du lade være med at skubbe i ryggen mm. altså så, så, så, så, så længe. ikke fordi så er vi jo derude hvor der er, vi giver muligheden for dem det samme er at Kane faldt otte gange i går på, på nogle bolde, hvor vi går op og presser ham i ryggen, og så lader han sig falde, og så får han en frispark. Men det er klogt, når gammel angriber. Hvor man ikke, kan sige, at hvis, hvis, hvis det der, det giver et frispark, ja, ja. så skal det andet også give et straffespark, fordi det ikke lavet ind i felter. Um, så, så, så, det, så det, så det, du, er synes, det samme... er nok, du synes, der er nok til at dømme straffespark? Ja, det, vi er jo også ude efter at sige, at han fik en god kort på den der, der har jo kun spillet øh, halvanden minut. Jamen, hvis han laver et frispark, der er til et godt kort, så ja, skal han ja. have et. Han skal da ikke have en, en, en, en påtal først. Men, men det, du siger er jo rigtigt, problemet er bare, at man ser, hvor vidt forskelligt det er for kampen. Det er kamp. jo vores problem. det Problemet er jo, at dommerne dømmer forskelligt. Ja. At de ikke dømmer inden for de samme, mm. og det, det, det lever vi jo også med i, i Superligaen, første division og sådan noget, nedefter. Ja. Og jo længere ned i rækkerne, vi kommer, jo, jo mere frustrerende bliver det ja. nogle gange. Ikke? Men, men, men, men jeg synes bare, at, at hvis vi begynder nu at sige, hvor meget kontakt, er der kontakt nok til, at vi skal dømme straffet? Jamen, er der kontakt, så er der kontakt. Men hvis du skal, nu er jeg udfordre den Benny siger. Fordi er det ikke lige præcis sådan, vi, vi, altså vi, vi definerer, hvordan, altså, som jeg sagde også lige før. Jeg kan jo godt ramme dig med en kontakt, som ikke er skulder og skulder. Snakker om, at jeg måske rammer dig på foden. Men der var ikke nok til, at det skal være et straffespark eller et frispark, hvis du er ude på banen. Altså jeg, en, synes tit, man, jeg synes tit, man forsvarer det til folk, som ikke har spillet fodbold eller ikke kan lide fodbold. Det, man skal forstå, det er jo, om du snakker godt kort, du snakker straf, for det ene eller det andet. Når du spiller 11 mod 11, det har så stor en forskel, hvis man kan gøre et eller andet godt forholdet. Lige træk det fri spark, lige kasser, hvor man ser en eller anden, der ligger og ruller, og når man så rejser det sig op, når personen har fået et godt kort. Men det kan jo gøre, at den persons kamp er ødelagt fremadrettet, fordi han er bange for øh, at, lade sig kunne få rødt kort. Så er det sagt. For det andet, så synes jeg, at i den situation, jeg synes blandt andet, Mæle havde en tendens til, generelt i kampen, at lave dumme frispark. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, at der er et par gange, hvor han løber igennem folkene. Og så er der måske ikke frispark, men, men det var den ting, han gjorde inden. Så, så dommeren er jo allerede opmærksom på de ting. Og han kommer fra på og jeg har det bare lige i den situation, den kan dømmes. Og jeg synes, dommeren står rigtig godt placeret. Han er ikke i tvivl. Han, han tager den rimelig hurtigt. Jeg ser den et par gange på video. Jeg, jeg, havde dansk, altså, jeg har stadig danske briller på, og jeg kan ikke være objektiv i den. Det men der er to bolde på banen også. Det ved jeg mm -hmm. godt, situation. men man siger de ikke, at det er en dommervurdering? Eller hvordan lyder reglerne? Ja, nu skal det sige, jeg, jeg har ikke noget dommerkort eller Nej, noget, ja, så jeg ved ikke lige, hvordan. Men jeg ved, at der er en situation efterfølgende, hvor der bliver dømt for to mm. bolde, og man ser det også Men, i men så der, har andre de der har de stoppet op. Man kan mm. se, at der er den der i spillerne, de forsvarsspilleren står jo heller ikke, altså det skal lige siges, Mæle står ikke og vifter og siger, der ligger en ekstra bold. Men der, der er jo, han er jo også gang i en aktion. Lige præcis, og der hvor den anden bold, den senere, der er den lidt død. Altså der er lige det der sekund, hvor der er ikke noget på spil, og så stopper den. Ja, men der, der det er det et indkast, hvor, hvor bolden egentlig ryger ind på banen ja. fra en bolddreng, mm. mens den sættes i spil. Så kan det godt være, at den ikke er farlig, men der er to bolde på banen, og det må der ikke være. I, den, i det sekvens med straffesparket, der er det lige, lige præcis nede i samme frimærke. Mm. Ja, ja. og han er jo løbler. inden for en meter af præcis. bolden næsten. Men, men vil du som dommer, når du ser det, jeg ved godt, hvis han ikke lige har lagt mærke til at den er der, og han så begynder at sætte male, vil du så have gået ind og sagt, hov, øh, vi stopper lige her? Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Nå, det er regelbogen det samme med mig. Nok, så hvis, hvis reglerne siger noget, så er det, jeg synes, at vi har nogle regler for, at de skal følges. Ja, ja. Og hvis regelbogen siger, at der ikke må være to bolde på banen, og den skal fløjtes af. Jeg, jeg tror rent, rent... Hvis man tænker på det, så vil det kunne blive... Det vil, hvis, hvis renen er, at der skal stoppes, så kommer der til fremadrettet, i hvert fald i Italien, at blive spekuleret i det øh, for bolddrengene. <laughs> så, så jeg tror, at er, at det er en dommervurdering. Ja. Øh, og det er bare sådan ren objektiv, for jeg er nemlig heller ikke fodbolddommer. Jamen, øh, vi, er, vi er jo bidre i dag, så det, det, er jo, det, det skinner måske men, igen. Men vi der, der, der, skal den, prøve at være objektiv. Ja, lige altså. der, den, vil jeg ikke, den, den har jeg det okay med. Man kan, fordi, sige, så bolden ind, man kan sige, at han er godt nok tæt på den, men, men den er jo ikke, den ikke, den er jo ikke til far eller til siene eller noget nej. som helst i, i, det, i det moment. Man kan sige, at den anden, hvor, det er, hvor den bliver kastet ind af bolddrengen, hvor den går ud, jamen, der er vi der, hvor det er. Man kan sige, åh, oh, vent lige lidt. Vi har mm. den her bold ud for, at vi sætter den anden bold i gang. Jeg synes, der er forskel på dem. Man kan så sige, hvordan bolden overhovedet kan komme derind ja. og ligge derinde stille. Det, det, det, det forstår man men jo ikke. Men det er ikke. jo det, man siger i, i, i teorien, kan det jo være en, der er instrueret i, at lige, okay, nu er der en farlig situation, ja. vi skal have det uregjorte, ja. øh, og holde den, og så lave de der ting. Fordi så er det, man begynder, okay, så går der noget af det. Øh, så, så på den måde er jeg rimelig sikker på, at der er ikke er noget at komme efter, i forhold til den situation. Ja. Øh, men, men igen, jeg kan bare ikke lade være, nu er jeg jo ikke selv forsvarsspiller, og jeg har prøvet mange gange, altså jeg ville ønske var, jeg havde været der i gamle dage, øh, dengang jeg var hurtig sted øh, Jeg synes, der er mange gange, jeg kunne have fået et straffespark, som jeg ikke fik. Øh, som du manglede var til. Som jeg manglede var til. <laughs> øh, og det er bare... Jeg, jeg synes bare ikke... Fordi, og jeg tror, at pro Melles problem i den sekvens er, at han faktisk er inde og ramme bolden, og så stopper, og der er nogen, der lige venter, og han så fortsætter og kan løbe videre med den. Jeg tror, det er det, der gør, at han, han kommer så tæt på stadig. Mm. Men, men i teorien skal han jo, han jo, må ikke ind og kunne ramme. Men man kan så sige, med alt det, vi har været imod, var hvordan det er blevet brugt, specielt i England. Ja. Og så den måde, de har brugt var på under EM-slutrunden her. Har det været godt? Ja, jeg synes, det har været super godt Og også, at mening. man ikke går ind og ændrer noget, som, som ikke er klartgørende, at det er en, det er en fejl. Øhm, og de fordi, synes, det tager charmen? Det gør er, det, 100%. behøver vi ikke dommere, Nej. lige pludselig. Så, og, og jeg synes, de gange, hvor den har annuleret mål på off eller, eller eller andet, synes jeg, det har været... Gjort eller. godt og hurtigt, ikke? Øhm, og, og de gange, hvor der er at sige, jamen, det kan måske godt være, at der ikke er soleklart øhm, ikke straffet i går, men, men, men det er dømt, fordi dommeren har den beslutning, han har taget. Øhm, og vi kan ikke rigtig se på, på den video, uanset hvor vi tager den fra, hvor meget berøring på, eller er der berøring på. Man kan sige, at Stølling han udtaler bagefter, at han siger, at for ham var der en klar strafsmang. Han følger jo kontakten, men øh, hvis vi skal prøve at lukke ned så det, I siger, det er, at øh, den kan godt forsvares, at den bliver dømt, som den gør i går for dommeren. så hvis vi skal lægge de rødhvide briller væk øh, til siden, ikke, og så sige, jamen, øh, hvis det der nu var sket op i den anden ende, øh, så tror jeg ikke, vi har siddet på sagt, at der ikke var straffe. Jeg synes, nej, og jeg, jeg er enig, altså, den, den kan godt forsvares. Jeg synes bare, at problemet er igen, nu når vi snakker dommer og kampe, øh, lad os sige, den var spillet i Danmarks serien, den kamp, og det er en ligegyldig kamp, ja, så, så bliver den dømt. Øh, hvis han ser, der er kontakt, så bliver den dømt vi er stadig i en semifinal. Men det er jo så det, TM. at Benny siger, at det er ligegyldigt, om det er en semifinal. Og det ved jeg godt, udbrug. men det ser vi jo ikke. Og det er jo, det, det er jo der, hvor man skal finde ud af, okay, for at det er en Champions -final, så giver han jo netop heller ikke det gule kort, som er gult i starten af kampen til den defensive midt. Bare for at tage et eksempel. Ja, men, øh, og, det, og det er det, vi har set <coughs> altid. Og, lad os, øh, lad os, og der kan jeg godt være lidt ævlig. Lad os runde den sekvens af, og øh, ja, og, og, og give dommeren den, øh, kan man sige, benefit of doubt for ja. at sige, at den kunne måske dømmes, jeg synes så bare, at øh, den, den ikke skulle relle. være dømt. Og lad os øh, runde øh, første halvleje af, og efter en, øh, en lille reklame, så dykker vi ned i anden halv i de danske spillers præstationer. Anden halv af den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV og deres smukke The Frame. TV'et, der ligner og fungerer som et stykke kunst.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 Du kan læse meget mere om The Frame på tv.sanktum.dk. God fornøjelse. Her i Anhalaj, der skal vi dykke ned og gennemgå de danske spilleres præstationer i kampen mod England. Og vi kan jo lige så godt starte helt fra bunden af, hvor på mål, der havde vi Kasper Smeichel. Ranskov, hvad siger du til Kasper Schmeichels præstation i går? Altså, det er for mig, i kampen spiller. Jeg synes, han var eksceptionel i de situationer, der var brug for ham. Man kan sige, at han startede ud med Raheem Sterling, den der, han redder, men det er jo ikke, fordi han gør noget ekstraordinært. Det er en dårlig afslutning. Ja, men af... han bliver stående. Men han bliver stående, og, og han gør, gør så brede, ikke? lige præcis. Ja. Men, men der er blandt andet det der hovedstød, og jeg synes også den der med Harry Kane, hvor han kommer igennem. Først, når man ser den, der tænker jeg, okay, den skal han have. Når man så ser den i langsom hvordan den lige får hoppet, og det er egentlig sindssygt godt lavet af Kane, øh, og godt afsluttet. Men jeg har selv prøvet de der situationer, hvor man kommer lidt, lidt i en vinkel og prøver at afslutte det lange hjørne, og den bliver taget 10-10 gange. Og det var det, jeg tænkte om den også. Men det, det er bare en kongeredning. Øh, han tager også et straffespark. Jamen, øh. det er jo ikke tilfældigt, at jeg lige spørger dig først, inden jeg lige Nej. hopper over til, til Benny hans præstation ikke over, hvis, hvis vi lige tager fat i, i det, men han kan jo ikke rigtig gøre andet, nej, end at gås, der den første gang. Nej, nej, og, og, og det er jo også det, han gør. Man kan så sige, det jeg tror, der gør, det er, at i gås for får han sprunget for langt. Ja. Ja, det og det vil, vil sige, at den kommer for langt ind under ham. Og det vil sige, at han, han, han kan ikke få skubbet den væk fra sig. Øhm, og det vil sige, at det eneste, han kan gøre, det er at forsøge at holde den. Øhm, og der der, der, der, der den er jo selvfølgelig svær at holde helt inden, ikke? Hvad tænker man som målmand? Altså, han hopper, fordi du siger, han hopper for langt. Jamen, altså, hopper for langt. Hopper. Men, men, men, men, men man kan i hvert fald sige, at skuddet kommer ikke så langt ude, som han forventer måske. Så, så, så derfor så kommer den lidt mere lige på ham, end, end, end den kommer ude ved hænderne. Havde den siddet en meter længere ude til, til, mod stolpen, jamen så havde han kunnet skubbe den til siden, og så havde det jo været, ja, været guld, ikke? Så er det faktisk Keynes dårlig spark, der gør lidt, at det er heldigt, at den ryger uh, lidt Ja, yeah, altså, man kan sige dårlig men hård spark, ikke, der gør, at den, den der, der kommer retur på den ud i feltet. Ikke? Hvad siger uh, du generelt til, jamen, jeg til synes, ham i uh, lige med og også bare at den presence, han har? Yeah, men jeg synes ikke, hans presence, så jeg synes, han står rigtig godt, uh, og han redder nogle, nogle, nogle rigtig gode bolde. Uh, men jeg synes ikke, at han var på, som jeg synes, han plejer at være. Uh, om, uh, altså, han er jo vant til at spille over, uh, og han har spillet på Wembley for ikke så længe siden og været man after match der også uh, der er ingen tvivl om at han er som, som det siger i Ishockey uh, uh, en af de tre stjernespillere som, som der bliver hævet frem uh, det er der ingen tvivl om at han er uh, men, men jeg synes jeg mangler noget energi fra ham uh, sådan i det verbale og, og, og nu er det jo svært fordi vi sidder ikke på stadion og vi kan ikke sidde og se hvordan han agerer dernede og det kan meget muligt være at han var det men jeg synes bare, at de gange, hvor man så ham, han var ikke efter sit forsvar. Han råbte ikke. Han, han var meget stille i det, synes jeg øh, i går. Øh, fantastisk øh, med hænderne. Jeg har et par enkelte udspark, der er dårlige, øh, Men ellers så, så, så kan vi jo ikke sætte en finger på hans position. Jeg synes bare, at jeg manglede, at han var lidt mere på. Synes du, at han som grænskov var kampspiller? Nej, det synes jeg ikke, han var. Jeg synes, han altså var en af de danskene. tre. Ja, ja. Så Jeg synes, han var en af de tre øh, stjerner okay. øh, på, på holdet, men, men jeg synes ikke, at han... Øh, jeg, jeg tror, jeg vil give ham en, en, en, en sølv ud af de tre stjerner, som, som okay. der er. Jamen, vi kommer, så kommer vi til dine kampspillere lidt, lidt senere. Hvis vi tager de, øh, de tre forsvar, der startede i går, så var det AC, Kær og Vestergaard. Hvis vi kigger på, øh, på kaptajn Kær, Carlsonne Kær's øh, præstation i går, hvordan synes du den var, Grænsgaard? Jeg synes det var fin Jeg synes også i forhold til det Vi har snakket lidt tidligere om Jeg ved godt at, at de måske ikke fik skubbet op På samme måde og, men, men jeg synes bare de løser det Og de hviler i det Jeg synes de, de løst deres opgave godt Og det var stabilt Og de, der var ro på Det eneste der lige var med kær Og nu har jeg ikke set den nok gange Men hvis I lægger mærke til den tværpasning Han kaster sig inden for at lukke rummet mm. Og han kaster sig ikke når bolden er der og derfor rammer han den vi lidt om om, om om selvmålet. Om, om selvmålet. selvmålet ja. og, og jeg har ikke set nok, det virker bare for mig som om, at han kan se, størling kommer og kaster sig ned og lukker rummet, for at der så er mulighed for, at den rammer ham og går ind, hvor at man normalt vil se den kommer og så kaster sig og kan time det i forhand til at vinke den på foden. Jeg ved godt, det er igen lidt som vi snakker om dengang med, med Nøjer, det, det er små ting, han kan ikke gøre noget. Så han, han er lidt på bagkant af Han er, han er nemlig lidt på bagkant, ja. øh, og det, der, der kan man måske sige, at det er kræfterne, der vil have Men ved at, ved at han hopper tidligt, så prøver han jo at vinde det rum, der er mellem ham og døden. Og det Søren. gør han. Det gør han. Øh, og det synes jeg, det, det, det tager hatten af for. Men jeg har også set en kamp. Jeg tror, han spillede... Hvad fanden var det imod? Han For Sevilla, som midterforsvar i en League final et eller andet semifinal, hvor han også ser... Det. Altså, han, hans forårsag ikke at løbe... Ind mod mål mm. på den måde. Øh, fordi Man. der bliver han lidt stor klodse. Men, men alle de andre situationer, hvor han lukker af, det gør han til UG. Øh, fantastisk spiller, fantastisk kaptajn. Øh. Hvordan synes du, af de tre forsvarer, Vi nævnte, du nævnte tidligere Vestergaard. Ja, jeg synes, Vestergaard er min, uh, min guldstjerne i går. Ja. Han, er også en af de, han er også den eneste, jeg synes, der rigtig presser fremad. Uh, og tør at presse fremad. Uh, så, og så vinder han sine dueller. Jeg synes, at går, er klart man of the match for Danmark i går. Han havde jo, vi har jo været skeptiske, eller ikke fordi vi har men jeg har det herinde med Mikkel Beckmann, hvor vi har snakket om, det er en, det er en god, god spiller, men som altid lige har en fejl i løbet af en kamp, som man så husker ham på. Mm. I går, der har han jo vel en, er tæt på næsten 90 minutter, og så plus 30 hvor han spiller til, altså ikke perfekt, ja næsten perfektion. Jeg synes han tingene, er, jeg fra. synes han er vokset. Og, og, han er en stor dreng øh, og kan se lidt, øh, lidt, lidt firkantet ud. Men, men jeg synes han, øh, han er god på bolden og han, øh, jeg synes han i, i går synes jeg han piker. Hvad øh, AC kan vi øh, hæfte noget på ham? Altså, det, han er ikke lige så dominerende tidligere på, som vi har set i andre kampe på, på kunen, hvor man kan gå ind og sætte ham ind og, og skubbe ham op på midtbanen osv. Jeg synes også, alt i alt, jeg synes, de tre gør det rigtig godt. Jeg ja, synes... Han er vel også udfordret af, at han står jo han står jo trods alt over for... De ligger sig jo også omkring ham, ja. øh, som de også gør med, med Vestergaard, og Stirling og Kane osv. De finder jo de her mellemrum, som heller, gør, at han måske har mindre tid og plads. Helt sikkert, men jeg synes, de løser det godt. Jeg synes, at når der kommer en lang bold, en høj bold, så, så vinder de duellerne. Ja. Øh, altså, vi, vi får mange anden bolde på de dueller, de vinder, som, hvor de ikke kommer ned i bagrummet. Øh. Men jeg synes også, at øh, han har den, den... Han har overskud i kampen. Den, den der energi... Øh, hvis I ser nogle gange hvor kameraet filmer på ham, og han står bare som et eller andet vilddyr. Ja, øh. det er ham der gælder. Det er også ham, der der, der de skur ikke. Nu skal vi komme tilbage. videre ikke, altså, Ja. ja. Altså, øh, og, og det der, der der savner jeg måske lidt øh, en en, en smidl, som, som er høj i det Men det han ikke skittet øh, ud til sidst, Vestergaard? Øh, jo, men han for mang... Jo, efter minutter, ja. da, da de, ja, for jeg 105 minutter jeg mangler ham. lidt, ja. fordi han er han monster i hovedspillet. Ja, præcis ikke, og, og man kan så sige at nu er det er jo selvfølgelig uheldigt at af, hvad han hedder, Mathias, Mathias Jensen, ja. gå ud lige efter, ikke? Men, men ellers så kan man sige, det, hvor vi skulle have vendt tror jeg, kunne have været på en døde bold. Ja. Og, og så tager vi måske en af vores stærkeste spiller ud, ikke? men um, kan sige, det, det, det farlige er, at øhm, vi ser Vestergaard stå og sige til, til holdkammeraterne, kom så tilbage. Øhm, men vi ser jo rigtig ikke, hvordan de andre reagerer, for vi, vi kan, det, der, kan, der kan jo godt have været, ja, ja, ja, at Michael havde gjort det ja, samme, og ja, Kær gjort det samme. Ja, og jeg skal sige, ja. det er nærmest det, jeg forventer, at de havde gjort. Ja. Ja. Så, så man skal også ligesom som lytter du også pas på med lige at dømme bare ud fra, hvad vi ser på tv. Hvis vi kigger et, et skridt længere frem og kigger på vores uh, to wingbacks, Vi har jo først snakket om, at det skulle være stryg og vas. Nu er det stryg, der starter inde. Ja. Hans præstation i går? Lige for at tage stryg og vas, vas kommer ind på et, et svært tidspunkt. Mm. Uh, og jeg synes, stryg er stået bedre i, i billedet bagefter. Som, men, men det er helt sikkert at vores baks, der, der har problemerne i går. Altså, stryger jo. Hvad hedder det? Daniel Vas kommer jo ind i går efter 105 minutter. og Nej, sorry, det gør han ikke. Nej, det, er, det, det er mig, der har lavet en yeah. fejl. Sorry. Han kommer ind og får 67. Her. Ja, lige præcis. Ja. Men, men for at sige, at han er også inde i en kamp i går, hvor det er, at, at altså, kampen har fået sit liv, og det er det her med, at du som bak, trods alt, du skal ind og ramme det liv, som som der er fundet allerede, og det kan godt være svært at gøre, ja, man ind. og, og Stryger har netop også den der energi, og den synes jeg ikke, øh, Vaz han får matcher. Han får også en dårlig start, med en dårlig aflevering. Øh, ja, han så, gør det ikke dårligt, men... Nej, altså, så laver vi jo en triple udskiftning, ikke? Altså jo. det er jo tre mænd vi skifter på samme tid. Ja. Det vil sige, det er tre mænd der skal ind og finde det samme øh, spændingsniveau, øh, intensitet, øh, flow, øh, og ændre tingene fra at være lidt halskigt ja. lige nu, og vi er til at, at vente til noget godt. Æh, og der, der er det også svært at komme ind i Men det i, synes i jeg faktisk kom. var sjovt, at det her Nørregård, eh, lad os bare tage imod Tjekkiet, der har han svært ved mm. at komme ind og komme helt tæt på. Uh, I hvert fald i dit de der pres, og det starter han faktisk med at lykkes med, synes jeg. Han kommer ind og gør en, en forskel ja. med det samme, ja. hvor at det så, og det, lad os sige, det fem minutter, hvor det så æbber lidt ud. Ja. Øhm, hvis Men, vi kigger over på den, ja, du havde noget Ja, med. Der, det var bare, jeg, jeg er enig. Jeg synes, Nørregaard falder godt ind i det i går. Ja. Jeg synes, Mathias Jensen rammer ikke ind i det, Nej. og jeg synes også, at det er så svært ved at falde helt ind ja. i det. Hvis vi kigger på, på den anden bag, det er jo Mæle, der har været jeg skrevet op til at være turneringens helt store spiller, og, og med rette, han har jo spillet helt fantastisk. I går har han en, en me, mindre synlig kamp øh, ifølge mig. Hvad siger du, Ben? Æ, enig. Øh, han, rammer ikke, øh, han rammer ikke det samme niveau, som han har gjort tidligere. Og, ja, og man kan så sige, at han står også over for en, en, en højre bak for England, som vi har talt om et par gange nu, som måske er verdens bedste højre bak. I hvert fald tæt på hver en af dem. Som har fart, og som er rutineret, og som er fysisk stærk. Og der kan man sige, at der havde, der havde male-problemer. Men ser vi, ser vi måske Meles udfordringer i går? Altså, eller lad, mig, lad mig formulere det anderledes. Har vi kørt male for højt op i forhold til nogle af de modstandere, vi trods alt har mødt med Danmark? Eller er det fair nok, at når man møder Carl Walker og de her at man, at man bliver trykket længere tilbage? Han får ikke sat det samme tryk offensivt. Jeg vil sige, når man så Finland-kampen, det mål, der blev scoret Igen, vi skal ikke snakke om Finland-kampen, den er ligegyldig. Men der er det også Male, der ikke rigtig formår at få skubbet ind. Så det første, vi oplever, nu ved jeg godt, at han har ændret defensivt og har fået styr på det... Er der er øh, med fire på det tidspunkt, præcis. Men, men det er der, hvor man får det første indtryk, okay, defensivt kan der måske godt være et eller andet. Øh, vi snakker om det, at, at hans udfordring har jo ikke været offensivt. Det, der er kommet offensivt for ham, har jo været exceptionelt. Øh, altså de ting, han har leveret, og, og virkelig er kommet med over stepperne. Men der har det også været, hvor at, at de så måske er blevet udfordret af, at han er kommet så offensivt, at de ikke har kunne udfordre ham defensivt. Mm. Men man har stadig haft den følelse af, at det er der, at der måske mangler lidt. Omvendt så kunne man sige, at okay, det der stryger er bedre, men man mangler så lidt det offensiv, som Mæhle har haft. Øh, men, men jeg synes, at han, han har en svær kamp i går, og jeg synes, de har styr på ham. Både øh, hans offensiv, men jeg synes også, at de godt ved, og det har vi har snakket lidt om, at de ved godt, at det er der, der kan komme lidt. Øh, og de finder nogle, nogle gode situationer, hvor han bliver fanget på mellemhånden og forvente lidt lidt afkavet og så videre. Men jeg synes, han kæmper. Ja, så bliver han isoleret lidt, synes jeg, ja. alene derude, specielt da vi laver det om og øh, spiller med to angriber. Det, det er lidt noget andet, han havde Damsgaard derude, mm -hmm. eller Bradway, der kommer derud og ligger en af de to, der ligger derude. Han kan ligesom spille sammen med, og forsøge at skabe noget overtal sammen med. Da vi går over til spiller 3-5-2, jamen der kommer han til at ligge derude alene, og får den der direkte konfrontation med Karl Walker. Og, og der kommer hans til kort. Og det er der mange spillere, der gør, så det, ja. uh, det er fair, når man står ja. over for Carl Walker. Hvis vi kører ind på de to uh, centrale, ikke over Delaney og Højbjerg, så var det jo en, en kamp, hvor de skulle dække ufattelig store områderbanen, ligesom de har skulle gøre i alle de andre kampe. Men det skulle sgu England så også? Det skulle England også, men hvis vi kigger rent uh, på deres to præstationer og tager en mente rent konditionelt, hvordan synes du så, at de, de slap fra det? Jeg synes, at Højbjerg slipper bedre fra det. Jeg synes, at jeg mangler Delaney lidt mere i den der boks-til-boks-type. Jeg synes ikke, han kommer ind og er lige så farlig, som han plejer at være i, i, i, i boksen. Jeg synes, at Højbjerg ligger og fordeler tingene fint og tilbyder sig rigtig meget og, og, og gør de nemme ting i, i, i, i store dele af kampen. Så jeg synes egentlig, at hans præstation er godkendt med pil opad. Det kommer ikke rigtig til udtryk, synes jeg. Altså, han, han, hans bedste kompetencer, kommer det ikke. der med at komme i feltet og, og komme ind og være ligesom den der ekstra angriber der kommer ind, øh, når vi får slået indlæg eller andet, det, det, der har han ikke med. Det lignede han mig mærket rent fysisk, hvilket man også godt kunne se til sidst. Jeg synes, Højbjerg han leverer en på altså i, går, der, synes jeg, han leverer en i forhold til, til det danske spil. Og hvis man sammenligner med de to engelske, med Calvin Phillips og Declan Rice, så synes jeg, han overshiner dem. Jeg synes, han viser, han er den bedste af de fire midtbanespillere, der var på banen i går. Jeg synes faktisk, det er meget skægt, fordi jeg sad med det samme billede, ligesom vi sidder med Højbjerg og, og Delaney. Der synes jeg også, at man havde det lidt med den engelske d to, hvor Calvin Phillips egentlig outshiner Declan Rice. Jeg synes bare, som du siger, jeg synes Højbjerg er, er mere... Han har lige det der ekstra. Jeg synes, han er lidt bedre på bolden, hvor hvis Calvin Phillips for eksempel har den, så sidder jeg ikke og tænker, okay, nu kommer der et eller andet lækkert. Så, så på den måde aftjener han ham i går øh, Som var Englands bedste Af, af deres to øh, så, så ja, det, det, det synes jeg Jeg synes han, han aftjener dem Hvis vi tænker et, et, et, et led længere frem Så havde vi jo vores tre angriber I Bradway, Dolberg og Damsgaard Og lad os bare tage dem en efter en Damsgaards øh, præstation i går Vi var lidt inde på ham lidt tidligere her en, en klein fyr som skulle finde sig til rette Mellem de her fysisk stærke Englander. hvordan synes du han slår fra det? Uh, ikke lige så godt, som han har gjort de andre kampe. Jeg synes, uh, han laver et fantastisk mål. Uh, men, men det er jo ikke nok til at... at, at, at, at, at synes jeg, at, at, at blive nævnt som uh, en man af the match. Det er jo dansk detaljer, det må vi sige. Og, og de, de træningstimer, han har brugt på det, er jo givet godt ud. Uh, men, men jeg synes, han kommer til kort rent fysisk. Uh, og også, også fartmæssigt. Uh, uh, han får ikke sat sig igennem, han får ikke vendt, han får ikke skabt overtal ved at bruge mele, komme ind i mellemrummene jeg, jeg synes ikke, at han fanger det niveau, som, som han har gjort tidligere. Hvad med Kasper Dolbergs præstation i går, Granskov? Jeg synes faktisk, at altså, når man ser på, hvor godt det England har, hvor godt det er spillet, hvor få chancer, farlige chancer, der bliver skabt imod dem, jeg synes, jeg synes, han gjorde det sindssygt flot. Jeg synes også, at i nogle af de andre kampe, der har man manglet lidt, og så går han ind og scorer. Og så sidder man og klapper i hænder og siger, ja, det er da flot, han har scoret. Men jeg synes, der var nogle rigtig, rigtig fine situationer, han opsøger i går. Jeg, synes det, jeg synes, det er ærgerligt, at han ikke spiller mere ja. igennem med ham. Eller, synes, eller, bytter ham til, eller bytter ham til en til en med, med noget, der er tilsvarende. Det kunne være en det, det Ja Jeg ham. synes også, fordi at, at, at Dolberg er jo ikke den største og stærkeste fyr, men, men, men de, men han holder fast i den, og han forventer af på folk, og han, og han er inde i boksen, han når han skal være der, og han afslutter. Øhm, så, så jeg var lidt ked af, da, da han blev taget ud, og det var lidt ligesom om, fordi når jeg, når jeg vender tilbage til kidekampen, så, så kan jeg se lidt, at det er de samme udskiftninger, vi laver. Ja. På de, næsten på de samme tidspunkter. Så for mig der var det lidt som om, at, at, at, at julemand siger, at, at det er ikke sikkert, at han gør det, men han kigger i bogen og siger, nå, nu har vi spillet så mange minutter, nu skal vi skifte ham og ham og ham, fordi de her, de skal også spille i I stedet for så at så sige, jamen, jeg, kunne, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes Dolberg, han er, jeg synes, han, er, han er god. Men kunne der have været det der med, at, at, at Dolberg simpelthen igen, som så mange andre spillere, var tabet for kræfter, og man gerne ville have en Yusuf Poulsen ind. nu kommer Yusuf Connerk ind i stedet for, man skifter Dolby udstedet for Christian Nørgaard, så man etablerer Jamen. mere end midtbane, men at man prøver at få lidt mere øh, fart og power på den sidste tredjedel. Der er jo ingen tvivl om, at det, det, det, det er det, man forsøger, og, og, og, og som vi snakker om tidligere, at for, få stærket midtbanen lidt, og, og forsøge at holde i den, fordi vi var presset der. Men, men så bytter han til en med en, så sætter en, sæt en angriber ind, der også kan holde fast i bolden, der også kan holde modstanderen væk, der også er ind i feltet, der, der også kan score mål. Øhm, der savner jeg, at, at, at, at hvis det er det her, vi gerne vil, jamen så, så, så, så byt tingene en, en i stedet for at lige pludselig at lave om i... Uh, fordi ham her, han skal spille, og det er også synd, fordi han startede jo inden, og så blev han skadet. Og tror du, der er en fli af det? Nej, uh, det, det tror jeg ikke, der er. Men, men Det håber jeg ikke, der er. Lad mig sige det sådan. Men, men, men, men, men jeg, jeg synes bare, at det er ærgerligt, at vi ikke bytter... Ligesom vi bytter vas med, med, med stryger, en til en. Vi bytter Nørregård uh, ind i midten med... Man kan så sige, at Nørgaard ligner for mig lidt mere højbjerg i at være den der sekser-type, i stedet for en Delaney, der er lidt mere en type men, men, men, men, men det er midtbanen til midtbanen her, der, der, der savner jeg, hvis vi bytter en targetspiller med en targetspiller. Hvad med, hvis vi kører over på Martin Breathway i går? Han var for mig ret usynlig, men, men, men man, man løber jo rigtig meget og laver rigtig meget også defensivt. og det er jo også det, vi skal huske at øh, fodbold er begge veje, og tit så har vi det med, som på os på tv, at vi ser det, der sker med bold. Han yder rigtig meget uden, og det er en kæmpe hjælp. Mm, og det kan måske gå ud over hans offensive mm. præstationer. Jeg synes bare, at vi for mange gange i går ser, at hans første berøring er tit hans sidste berøring. Det synes jeg også, man så med Yusuf, og ja. det du også nævnte tidligere, de ligner meget hinanden. Og hvis man rent taktisk ikke vil spille deres kompetencer ud, så synes jeg også, det er forkert den måde, vi, vi, vi skifter ud på. Øh, Braithwaite spiller en fin kamp, og jeg har det ham lidt som Delaney i går. Der er ikke en finger at på deres præstation i forhand til at give sig og kæmpe. Øh, men der mangler også bare lidt. Der mangler et slutprodukt på ham. Han har en afslutning, som ser lidt farlig ud, men den er jo en halv meter forbi mål, og det er jo bare heldigt, at der er Englands målmand, gider at give os et, et hjørnespark øh, på den sent sind, Jeg tror, det er forlænget øh, sent hen. Men, men han har ikke rigtig noget slutprodukt. Jeg, ikke, jeg sidder ikke med følelsen af, hvor at hvis Kane får den ind i feltet, selv med ryggen til, så har man et, okay, nu skal vi passe på. Den har jeg ikke med, med Braithway. Nej, øh, man kan sige, at Breadway mangler noget slutprodukt. Ja. Øh, men men og det er jo der, hvor jeg synes, at hvis vi skulle have Joseph Fint, så skal vi bytte ham med Bradway. Altså, hvis, hvis det er det, vi skal Fordi gøre. Fordi den er en til en. Ja, præcis. Mm. Øhm, til gengæld så er jeg, jo, jeg er jo stor fan af ham. Jeg kan godt lide... Øh, og jeg synes jo, han er, en, er en, en, sådan en uslippet diamant. Øh, jeg, jeg synes, han, er, han har noget i sig, som, som er fantastisk. Han har fart, han kan sætte af. Han er, er upåvirket af tingene. Øh, han spiller i, i en af verdens allerbedste klubber. Uh, og, og jeg synes, han passer godt ind der, fordi at når han sidder på bænken, og de skal bruge ham dernede, jamen, så kan han noget, som de andre ikke kan. Så på den måde synes jeg, at, at, at det er jo fantastisk for en træner, at han spiller herude og siger, jamen når det her det ikke går godt, så kan vi smide ham herind, fordi han kan noget af det, vi måske lige mangler i dag. Uh, men, men der er jo ingen tvivl om, at han mangler noget slutprodukt, fordi at til det, han kommer til, skal han score flere mål. Man kender han måske sin rolle bedre i Barcelona, end han gør på det danske landshold, hvor, hvor i Barcelona ved han jo godt, hvad hans rolle er, og hvad han er god jeg til. Jeg tror også, han kender sin rolle på landsholdet. Det er bare en anden rolle. Her er han jo meget åbenlyst en af julemands, ikke favoritter måske, men for han har ikke blivet skiftet ud stort set i hele turneringen, og har spillet fra, fra første fløjt til næsten sidste fløjt. Så der er ingen tvivl om, at Julmans er en stor stjerne i ham, og med rette synes jeg. Specielt i det system, vi gerne vil spille med, med, med tre fremme. Men, men, men, men, men hvis vi vil have Josef ind, og vi synes, der skal, så synes jeg, at det skal være med en Bradway, vi skifter en til en, eller med en, en Dalskov på den anden side, øh, med en til en. Jeg, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at vi, at vi ikke øh, beholder en targetspiller i den måde, vi gerne vil spille på, som er i boksen hele tiden. Hvis vi, kigger på, hvis vi skal runde spillerne af, vi har også været ude på nogle af indskifterne, Nørgaard og Josef Poulsen, Daniel Vaz. Uh, Joachim Andersen, som jo så kommer ind... Uh, ja, han virker lidt nervøs i går, synes jeg, da han kom ind. Men, men kommer ind, og men, synes jeg, får, ja. får lavet nogle ting. Ja, men de første to-tre boldberøringer virker lidt vi, nervøse. Men jeg kan virkelig godt forstå det. Ja. Hvis, hvis man skal tage noget, så, så det er det der, der skete noget. Ja. Og du kommer ind, og, og du står med tanken, nu skal jeg ikke ind og lave et strafspart. Jeg ja. ved det ikke, for jeg ikke forsvarsspiller. Men Men jeg kunne forestille mig, at man går ind, og så ser man lige dommedagsscenariet, inden man kommer ind. Og der har lige måske været lidt gummibæn, men jeg synes faktisk, at han kommer ind og gør det godt. Men det er jo tankegangen, ikke? fordi hvis du ja, ja. smider en angriber ind, ikke? så går han ind med en tanke om at sige, nu skal jeg gå ind og afgøre den her skur. Ja. Hvis man går ind med en tanke om at sige, nu skal jeg ikke lave straffespark, så er det pludselig den negative øh, tankegang, ja, man ja. går på banen med. Jeg tror ikke, han har gjort det, men, nej, nej. men, men, men, men, men, men, men der skal man i hvert fald gå ind og sige, jeg skal gå ind og, og, og, og redde ja. øh, det er hernede, ikke? Ja, det er et spørgsmål om, om mindset. Ja. Hvis vi Nu var du inde på, du havde Michael som, som kamp-spiller. Benny, var det Vestergaard, vi ja, går det, på? Ja, det synes jeg. For det var en ja, sublim. Altså, man kan så sige, at jeg kan godt lide det der træstjerne, der, som <laughs> jeg vi har i så, ikke og, og min guldstjerne går til Vestergaard, min sølv går til Michael og min bronze den går til Højbjerg. Super. Jamen øh, Så har vi også rundet de, de danske spillere af. Og så er vi faktisk nået til udsendelsens afslutning. Tak for jeres medvirken, Benny og Andreas. Selv tak. Selv tak. Lørdag morgen, der er vi tilbage igen med en optakt til EM-finalen. Der får jeg selskab af Jan Christiansen og Rasmus Miner. Og må ikke vi også lige prøver at lave sådan en lille afslutning på hele det her danske hold og kigge lidt fremadrettet. Så til jer lytter derude, vi os ved på lørdag.